komna till Game Over, en gamingpodcast där vi pratar om TV-spel, PC-spel och andra roliga nöderier. Här i studion har vi som vanligt mig Mabaja och mig Ultrafail. Fantastiskt avsnitt, jag tror det kommer bli efter den här otroliga veckan vi har haft. Ja, herregud, vi har suttit med vi har suttit med inspelade med intervjuer. intervjuer som vi har suttit och lyssnat på. Jag jag är väldigt nöjd med dem. Kvaliteten lite så där ja, men ja men det får ju man räkna med. Vi har ju spelat in intervjuer från mässan Comic Con Göteborg 2019. Ja. Och det alltså det är ju fullt med folk överallt så att mm. det kommer ju alltid komma med massa bakgrundschat och ljud och sånt där. Det det går ju går inte riktigt undgå det. Nej, och vi har inte riktigt varna vid inställningarna på de här inte för så här mycket ljud runt omkring så det vi pikar lite grann här och där men vi hoppas att ni kommer kunna lyssna på det ändå och njuta av det. Ja precis. Innehållet är ju fortfarande helt fantastiskt så att eh, Ja, je man. Ja. Eh uh, oh, ja, herre gud, vilken vecka. Och inte nog med att vi har varit på Comic Con. Nej. Vi vi har ju även varit på Versal Lion och fått testa på nya escape grejer och så där. Ja ja men så inte nog med det. Vi har även spelat eh uh, gått bak till våra barndomsminnen med riktigt fantastiska spel där och testat lite DNA. Ja, lite, grann jajamän, men lite klassiska eh uh, vad heter det här? JRPG:n till uh, gamla PSX. Ja. Och Jag får väl säga det, att den här veckan har ju varit helt fantastisk. Ja, absolut. Så att det är mycket, vi har mycket att gå igenom. Vi har mycket saker att prata om. Så vi tänkte väl att vi slänger oss in i VR, VR Escape Roomet med en gång. Ja, precis. Vi kastar oss in i Virtual Lion ihop med Kim från Virtual Lion. Precis. Ja, vi är här på Virtual Lion tillsammans med Kim. Ja, precis. Och du har, ju varit, du har ju varit och spelat in podd med oss tidigare så det här är ju inget nytt för dig. Det stämmer. Du kan det här. Det kan jag. Men, men nu är vi ju faktiskt på besök i själva lokalen. Mm. Och vi har varit här och testat ett escape room. Ja, precis. Ubisoft mm. till och med. Mm. Eh Medusa's Gate. Beyond Medusa's Gate som jag fick till mig av en Ubisoft direktör på Ubisoft Game att han tyckte att vi skulle ju vara Beyond Medusa's Gate vårat härsta spel. Ja, ja men då det är Beyond Medusa's Gate. Ja okej. Ja, Beyond Medusa's Gate. Det ska vi inse med i håg. Ja. Hoppas inte trolllista bränner förbi. Jag tror det. Det är vad vi vet aldrig banta i namnkollektion när vi floppar sys på våran. Ja, <laughs> på våran, att... men vi tycker om det jättemycket i alla fall. Det är ett jättetrevligt rum. Ja. Oh ja. Och det här är ju då andra delen i min spelserien. Mm. Och första delen var Escape the Lost Pyramid. Iaijan som är baserat på Assassin's Creed Origins. Origins. Yes, yes. det som är i Egypten med Iaijan. Och Pyramiden det nya med. nu då Beyond Medusa's Gate. Ja. Yeah. Är baserat på uh, Origins va? Nej, nej. Och Odyssey och Odyssey. Yes. Odyssey det. De har ju så många titlar nu Assassin's Creed. Ja, <laughs> det är några stycken. Jävnsamt. Eh det är nästan. det är ett helt ett helt gäng. Iaijan. Så vi bebjäm ju då till att få få testa detta underbara spel. Mm. Och vi vet ju kvart vad vi har gjort idag. Ja. Men däremot så antar ju vi också att du själv har spelat det. Ja, det stämmer. Så vi vill ju höra lite vad du tycker om det. Ja. Vad jag tycker om det, det jag är inte riktigt beredd på. Ehm. Jag tycker att det är mycket svårare den här gången. Ehm, det är bra men det är någon samtidigt bra men en ny ämne där att man börjar med Egypt eh Lost Pyramid men det är inte Egypt utan The Lost Pyramid. <laughs> Nej. <laughs> eh The Lost Pyramid bara för att man får en introduktion till VR och lite escape room tänket. Och sen nu i detta nya spelet så utvecklar de bara det konceptet och liksom trycker in när det blir krudigare tycker jag. Det ja, var lite roligare pussel och sånt där. Precis, bågarna blir lite häftigare och klättringen blir lite coolare och världen blir liksom lite. Ja, och sen är en sak som som jag uppskattade väldigt mycket i i del 2 nu då. Mm. Det var ju just det här med att det var mycket mer bågar. Ja. Och och bågarna tyckte jag ju var fantastiskt roliga. Mm. Bågar känns ju bra i VR. Det bågar känns det väldigt visat. bra i VR. Det är, det är definitivt mm. <laughs> var vi jag tycker jag tycker ju personligen att i det här spelet så kändes det som att man hade lättare att hitta vad vad man skulle göra på olika saker. Men jag tror också att det kan ha och göra med att man hade spelat första mm. innan där så att vissa saker var mer tydliga liksom, om ah, men det är så här det är det här tänker man ska ha. Ja. Absolut. Det, jag tror definitivt att det finns en en en poäng där du säger att att Lost Pyramid äh, Escape Lost Pyramid ska du helst göra först då. Ja, absolut. Annars det är så förstående nog lite grann alltså. Mm. Mm. Det är en väldigt bra introduktion helt enkelt. Mm. Första spelet. Men absolut inte dåligt. Det är inte mycket men, wow va. Det, ja, det är många som kommer dit och tänker att eller säger att ja ah, men jag vill köra med du som ska igår direkt. Ja. Och jag försöker alltid övertyga dem men prova det losspelet med först. Du ja. kan få lite rabatt på andra rummet om du provar det här först. Det, det blir bättre <laughs> för alla i rummet. Det blir bättre. Ja men det det blir ju så och vad vill jag ha den rätta upplevelsen? Ja, men vill inte kolla på Spider-Man 2 innan Spider-Man 1. Precis. Precis tänker jag. Nej men så är det ju och det var ju en annan sån sak som vi faktiskt pratade om lite innan vi började intervjun här. Det var ju just det här att behålla eh VR-känslan så mycket som möjligt och det blir också en sån sak som du kanske förstår lite gärna ifall du hoppar in för du hoppar in i Lost Pyramid och du känner inte i Lost Pyramid eh ehm Medusa's Gate. Medusa's Gate. Eh o inte känner att du får förklaringar på saker och ting som du har kanske hade fått i Lost Pyramids då. Ja precis, det är många grejer man känner igen lite halvt och så som sagt utvecklas de och så. Ja. Precis. Eh jag tror ni att jag tror att om du skulle gå tillbaka och spela första scenen igen efter att ha gjort Medusan så kanske det känns lite billigare <laughs> eller man ska säga lite lätt lite för lätt. Lite för lätt ja, ja precis. Du skulle man kunna säga absolut. Det är lite som att man avslöjar en del av storyn redan liksom. Ja, ja. Så att det blir jag jag, jag tror det Och jag tror att det, jag tror att det är väldigt viktigt att köra den här och det är ju alltså vilken upplevelse. Ja, och alltså en sak som jag älskar med båda spelen. Mm. Det det är ju att att du får välja en karaktär. Mm. Det det finns flera olika att välja på och sen då att man kommer till vi kan kalla det ett omklädningsrum mm. där de har lite li, lite diverse olika prylar och sånt som man kan sätta på sin karaktär mm. och även nu då i del 2 kan man även ändra färg på sina kläder frik ju inte första fast men mm. och jag älskar ju när man får göra ordning i sina egna karaktärer. Det ja men alltså folk tror inte att det har så stor betydelse, men det har jätteså betydelse för att det blir så mycket personligare. Mm. Ja. Det är tillsammans med selfiebotten tycker jag nog är Ja, absolut skummaste men bästa uppgraderingen i det nya spelet. Ja, men ja, för när man avslutar och har lyckats eh med the escape <laughs> mm. då då då är det som du säger, då kommer ju en selfiebot. Mm. En en flygande droid som som tar foton på er. Mm. Och det det var stå där och posa gjorde jag vi asgarva för det var så himla roligt. Ja. Och sen fick ni med bilder också. Så. Ja, precis, man får med sig bilderna. Det här. blir precis, det blir ju ett minne också. Ja. Och, och de ingår det är inte som på Elisabeth Berg, man betalar inte för <laughs> det. Det det är precis. Jag bara säger det. Kan kanske får du ha buff liksom printa ut allting på så här fotopapper och gör det då kanske man Möjligt, har möjlighet. Ja. <laughs> Men eh en annan sak också som jag tyckte var väldigt bra med Eh uppdateringen den tvåan här då i i om än hälsar för botten är att det blir väldigt mycket tydligare att spelet är slut mm. och att eh nu nu är nu är det dags att fira för att jag vann liksom. Precis. Man får någon slags ja, man knyter upp säckarna. Mm. Jag håller helt med. Precis. Nej det och det det tyckte jag ju var jag skulle inte se dåligt med första men nu när man jämför då. Mm. Ant så kändes det, det lite det kändes lite avkapat liksom på första rå. Du sprang runt där. Visst det var lite kul att springa runt med den här objektet som man här hittat och tagit då, men Ja, det hade varit kul om en liten robot flög upp till er på kanten och liksom tog ett foto utöver det som det pyramiden. Och... Ja, det hade ju blivit ett jättehäftigt foto. Verkligen. Kanske häftigare än i första. Andra. Ja, ja, ja, ja. precis precis. Precis, <laughs> precis. Så det är kanske är någonting som de kommer kan, kan gå tillbaks och lägga till i framtiden. Ska vi känna det. för det i framtiden. Ja. Och så men men sen också då Jag måste ju prata gott. Jag måste ju prata gott om ettan också. Mm. Ja, för att en ja, sak som jag uppskattade i ettan för att man spelar ju antagligen två eller fyra personer. Mm. Och då är det oftast två och två teamwork. Mm. Och i ettan så var det mycket mer klättra känns den säsong i ä, ä, än i tvåan. Mm. Det beror nog lite på vem man blir skulle jag säga. Ja, för jag hade likadant i i tvåan faktiskt. Ja, du vet fan... när man åker upp i den korgen där utan att säga för mycket. Ja men mm. då får ju den andra personen klättra medan den andra skjuter. Vad ja, fan det är ju alltså Och sen blir det ju liksom ingen utjämning så något man ju bara Ja, men, men grej, du... grejen är att du fick klättra så mycket mer i detta. Mm. Det var ju det, det är mindre. nog för att du var klättraren menar jag. Ja, men jag jag jag har ju jag har ju faktiskt spelat det två gånger nu. Har du, ah, tvåa, ja, det a ja. tvåar. Ja. Ja, det är sant. Och, och jag tycker om det? båda varianterna. Mm, det är sant, men de har inte spelat ettan två gånger. Nej, men där har jag bara spelat klättringen och det är det jag menar att jag gillar den klättringen. Ja, ja. För att det var inte bara klättra på väggar och sånt utan man fick även hänga i taket och det blev känslan när man tittade mm. ner och grejde. Åh. Det det är ju det är ju ganska logiskt också med tanke på att att det här för att inte åter inte prata för mycket om det. Det sker ju mer på en horisontell plan. Mm. För det följer ju nånting ja, Gen, genom hela genom hela spelet så följer du en en en through line så att säga. Ja, man åker på en båt kan man säga. Det är ju ganska tydligt. Ja, okej, okay. ja. nu åker på en det kan båt. vi säga. Det kan vi spoilera alltså. Ja, ja men okej, okay, vi kan väl prata. Men du åker på en båt genom hela genom hela den här genom en underjordisk grotta. Det är precis så precis. precis. Ja. Mellan jättan då. Mellan jättan då så ska man ju klättras upp till toppen av pyramiden. Yes. Så det blir ju mer mer klättring. Mer klättring. Det blir ja. mer vertikalt liksom att ja, ta sig uppåt och Då blir det ju så att automatiskt båda för att ja men den som klättrar mest då där får ju obviously klättra mycket ja. men sen ska ju nästa person med också så då måste jag också klättra lite granna och sen kanske man hittar någon hiss och så åker man upp då liksom det Nej är ju man men nej så i ettan så så får jag ju säga till gilla verkligen klättringen mm. och och i tvåan så gillar jag verkligen bågskjutandet mm. <laughs> så det ja Nej, jag gillar olika nej. så startrummet i mm. tvåan. Mm. mm. Det är lite mer avancerat. Ja, det gillar Färger, jag verkligen. Det är lite större hattar. Precis. Ja. Nej, nej, nej, det inte det, in inte i omklädningsrummet utan första rummet Jaha, där du välkommer in i ja. grottan. Precis, jag förstår. Ja. För ja. det, det är också en det är också en sån sak som gör att som jag tror också när vi pratar om att man borde spela första spelet först, det är ju också första rummet. Det mm. får man väldigt lätt kan känna sig vilsen. Ja, precis. Idé, i far man inte har någon eh uh... om ja, man inte har en grund att stå på från början. Mm, precis. För att hon oh, nu när du säger det, det första rummet där är väldigt klurigt om du aldrig har spelat ett annat escape room. Mm. mm, mm. Det ja, ja men, det var ju klurigt när man hade fel själv, själv, ändå. Själv, självklart. Det det var jätte, inte för awsond, men det var ett av de roligaste pusslen då. <laughs> Och det det den var också ett sant exempel. Det, det det är ett sant exempel som jag tycker är ett väldigt bra för att det beräknas hur mycket teamworket eh går att spela på för att man står där man känner sig lite vilsen i början man vet inte riktigt har har jag startat och sen börjar man röra sig runt och king o oh, det har jag. <laughs> eh och så börjar man liksom fundera tillsammans alla fyra för man vi stod ju och pratade lite ja, om ja men vad är det vi ska göra här vad ska vi göra här så sen så löser man saken och problemet tillsammans och det var ett väldigt bra exempel på på det tycker jag. Jo, ja, det är jättebra att de har en så stor del av teamwork som första pussel mm, ja. för det binder ju ihop gruppen så att de mer förstår alltså hur mycket teamwork du faktiskt ska ha i det här. Mm. Ja, men absolut. Och även om man kommer ut själv så måste man ju kommunicera till de som kanske inte har klurat ut det själv. Ja, precis. Ja. För att det roliga med ett escape room det är ju var snabbast, ja. Ja. Så jag menar om du går och klarar det pusslet jättefort och så då står då, då, då, då kan inte stå och vänta på alla andra. Du måste ju liksom. Nej, men kom igen nu. Vi går på tid. Vi ska vinna. Om om man har vinna ska alltså. Ja. <laughs> <laughs> men det har några de pressar som kommer. Ja, ja, det ja. brukar ju vara så. Ja. Och sedan så vi, vi pratar ju mycket om den liksom själva spelmekaniken och spelkänslan här men men det jag tycker vi också ska ska hylla lite granna med de här är ju att vilka otroliga vistor det är alltså vilka upplevelser vilka synner du får se och du det känns ju verkligen det det är ju så att när du tar på dig de här liksom VR-glasögonen det tar ju inte många sekunder innan du sugs in i världen Precis. och börjar liksom vilja gå runt nu är det ju farligt eftersom det man <laughs> går in i en vägg då men det man, man sugs in så pass mycket så att det känns som att du är där alla skulle ju vilja vägen minst en gång ja det tror jag. Då. Ja, men det det kan ju bevittna, det vittnar ju ja, själv. Ja, det, det det Ja. ja. ja. För uppenbarligen inte TV när man svänger alls för mycket bara. Nej, nej, nej precis precis. precis. Ja, jajamå. precis. Eh <laughs> <laughs> vi som sagt och det det måste ju liksom hylla de här spelen också då det är att de har ju verkligen fått känslan på ja men både det här under vattnets templet eller vad man ska kalla det för i 2an och även pyramiden ifrån första att det verkligen känns det känns gammalt och uråldrigt och som man förväntar sig som man förväntar sig ska vara där liksom och det spindlar som kryper runt och så på film eller på på ja men precis typ så. Jag som som till exempel när vi var här och spelade tvåan då fyra stycken och så blev ju Latti väldigt fascinerad över när hon lyfte på de stora krukorna mm. och det började sprika spindlar och grejer på golvet. Det är, alltså bara såna små detaljer är ju fantastiska. Mm. Ja och även stora detaljerna när man och åker på den här båten och går och liksom tittar uppåt i i på den här liksom va stora valven som man är i och äh, det är ja, ja det är otroligt fint. Det åh det måste jag ju påpeka också när vi ändå har försett att det är båt och så. Ja, mm. Så underbart fina vatteneffekter. Mm. mm. Det är, ja, riktigt häftigt. Men jag vill lite säga mer om det. Nej, precis, precis. Man vill inte säga för mycket för ja. det är, det är folk behöver ju spela det här. Alltså det här är ju en det, var det vi villa prata om för det också då att det liksom upplevelsen är ju stor del utav VR, VR det, det det är liksom det är ju grunden av att stå på det, liksom ja, absolut. Jag skulle säga att det är 50/50 /50, alltså att själva VR-effekten tillsammans med upplevelsen och spelet så att säga allting ja. mixas väldigt bra där. Ja. Nej det är ja, helt fantastiskt. Ja, det är, jag ser ju fram emot och se, se se fler Idris Broomz från Ubisoft. Mm. Ja, de har ju snackat om att de kanske släpper ett innan jul i år. Oj, hans vad snart? Ja, så det är, ska bli intressant att det... se. Vad det kan vara. Finns det någon, nu vad det är det här vi pratar om? Finns det jag tror att vi pratade om någon gång att det är Viking baserat eller är det, det är nästa SSS-jävlahet. Det är mycket Reddit i de vikingryktena internet har sagt. Ja, det det verkar väl luta dit att när de har ja, gjort det. digital nu när de gräver i filer och man mm, ja, hittat mycket referenser ja. till vikingar och har jävla Reddit, det kan inte hålla sig. Precis. <laughs> ja? Ja, det är nåt ont i det. Ja, det är nånting vi får få spännande vänta på. Mm. Ja, men mm. inget som jag vet. Nej, nej, nej, det är inget nej. som du vet. Ja, men det är något vi får se när det är ja. tror jag Emma. Hoppas ja. kanske till och med. Ja, verkligen. Det hade i vart fall supergott med vikinga escape room liksom och, ja, och hela den grejen. Ja, Emma. Det håller jag faktiskt med om. Där det något är något händer bra här i Sverige tror jag. Ja, jo, det tror jag definitivt och speciellt om man tänker på nu ska vi inte spoilera någonting men om man tänker på slutet i 2an vad mm. så tänker man det fast med vikingatema istället Ja, det hade ju varit ganska det här coolt det varit riktigt häftigt tror jag. Aj man. Mm. Ja, cool cool cool. Men i i det här escape roomet Beom Medusa's Gate så söker vi efter en gammal båt som är Argonaternas båt. Ja. Aj man. Och det går ett gammalt historiens rykte om att där är även en skatt gömd. Mm. Och det är väl själva anledningen till att vi är där. Just det men. Ja, hej man. Jag tänkte vi får ju dra lite av plotten också. Jo men absolut. Man har ju funnit i Grekland ochs Argonauterna som du säger, jag vet inte många tusen år eller några hundra år innan ja. Kristus något mm. sånt där. Ja, hej man. Länge sen i alla fall. Länge sen. Man ska hitta en skatt och till sin hjälp har man den här skeppet som man hittar eh, ganska direkt. Ja, i mann. Heter inte det där typ Argo eller något sånt det skeppet? Jo, jag, jag vet inte med fel. Ja, i mann. Jag vill där de fixar sitt namn fram. Allt rätt nästa. Eh, jag hoppas det blir bra. Eh, vad var nära kan man börja boka in sig på det här escape roomet? Det kan man göra nu. Det kan man göra nu? Det är ute yes. nu. Vi gör några som bokar ikväll. Uh, Okej. Okay. Två stycken till och med. Ja, nice, heftet. nice. Heftet. Vad har vi för priser på escape roomet? Eh det första rummet eller det andra rummet? Båda, vi kan börja, Vi kan börja med första, börja med första. Första rummet ligger på 299 om man kommer fyra personer och 319 om man kommer två personer. Och det är per person i Det inte? är per person ja. ja Som man. det står i ser att det står PP på hemsidan så vi tittar det är per person. Om yes, det hade höjts ändrat sig stats. Ja, ja ja, men det är aldrig perfekt. Ja ja. ja eh yes. andra rummet det ligger på 399 för två personer och 349 för fyra personer. Men vi har 15 rabatt till mera 17 juni. Ah. Det är för att inte final releaseen. Okay. Vi har fått en uppdatering sen ni spelade. Mm. Mm. Det hackade lite och sådär. så där. Vi vet inte plott säkert hur det kom det, men Nej. det blir <laughs> väldigt mycket bättre sen dess mm. och det kommer bli ännu mer för framöver tiden fram tills den 17 juni när de har okay. bestämt att. Nu är det bra nog. Eller de kanske fortsätter efter det, men så att de så att om man vill passa på nu då så kan man göra det innan alltså det 17 juni. Innan 17 juni. Ja. Yeah. Om inte jobbesoftan där med någonting, men det är när final release läpp så det är förutsatt det 17 juni. Okej. Okay. Yeah. Ja. Ja men det är nice. Vi tackar så jättemycket för den lilla intervjun vi hade och vi tackar ju så skönt att vi får komma hit och besöka er i mellanåt. Ja, och superkul att ni vill komma. Ja, och man kan ju definitivt andra saker att göra här än escape. De har också det finns ju de vanliga VR-spelen så att säga. Yes, man kan komma in och spela. Super mycket paintball-spel för den som tycker att det är roligt. Ja. Man kan klättra i vissa spel. Vi håller på och skickar lite mer på det området, men två tre spel kan man klättra också. Ja, mm. ah, nu sitter man och, och fick locka in. Man ska skjuta ja. mot såna här zombies och lite annat. Ja, men ja. och, och sen måste ju vi också bara. De har shooting fruitie, vilket är ett fantastiskt spel. <laughs> jag älskar det. Ja. Och Beat Saber har jag glömt dig ganska populärt här att komma och spela också. Absolut, vi har ja. Beat Saber. Ja. Men många olika kan låta. Ja. Yeah. Men det är nice. Yes. Vi tackar så jättemycket för det här. Mm, tack så mycket. Tack tack. Ja, helt fantastiskt. Och med det så slänger vi oss in direkt in i Comic Con för att det är ju den andra stora händelsen den här den här veckan. Ja, precis. Comic Con Göteborg 2019. Så ja. ja, det var åh oh, gud, vad häftigt det var. Och vi får ju framförallt då passa på att tacka våra kompisar på Nördliv precis som fick som faktiskt hjälpte oss att få våra första presspass. Ja precis, vi vi var ju på Comic Con och vi var där som press. Ja. Nej. Och för oss är ju det liksom bara wow, det det här trodde ju vi aldrig. Det är vi är bara två nördar som sitter och pratar pratar spel varje vecka liksom. Jo ja, precis, så nej tack så jättemycket det är mycket he hela Nödlev och jag vill jag vill ge lite lite extra tack också till Bombby som mm -hmm. har hjälpt oss att connecta ihop med Nödlev. Ja. Yeah. Det är fantastisk personer det var helt otroligt och även få träffa honom och självklart helt otroligt att få träffa andra personer från Nödlev också. Yeah, yeah. Fantastiska människor. Fantastiska människor, sympatiska, fina och glada roliga. och roliga liksom. Det det kändes direkt när man kom vi ställde oss och pratade med varandra så kändes det direkt som att ja fan man fick en connection med folk med en gång. Det var liksom ja, inga det, det kändes ju som man var gamla polare som träffades som inte har träffats på ett tag. Fastar man aldrig av träffat människorna. Ja. Nej det var underbart. Ja men så så stor cred till dem för det. Ja, jämän. Och ja, som sagt det här var vår, vår första gången som vi var på något konvent med presspass. Ja, precis. Så så vi kom ju där och solen sken, det var blå himmel. Det var jättefint. Ja, ja. Vi vi vi såg Åbymässan började gå mot ingången och såg lite så här folk som hade börjat uh, cosplaya lite och så där. Mm. Vi var ju mm. där i precis i i öppningen. Precis. Så vi gjorde ju som vilken uh, besökare som ja. helst och ställde oss i kön. Ja. Och när vi stod där och väntade så var det någon som kom förbi och pratade om VIP-biljetter och grejer och vi tänkte att ja, vi vet ju inte riktigt vart vi ska stå och vart vi ska vara så att jag gick ifrån och frågade henne där att ursäkta vi har press pass ska vi stå i kön då eller ska vi gå någon annan kö eller ska vi ställa oss någon annanstans så hon sa då att nej nej nej ni kommer komma här så vi funderade de, de oss, altså, tog oss tog de oss bort forbi kön så vi fick gå in. Jajamän. En massa folk. Det det var ingen kö överhuvudtaget. dit vi blev ledda så vi bara gick förbi alla. Ja, kändes taskigt samtidig som det kändes ha Ja, men precis. Det var lite så, man kände sig lite, lite rutten men samtidigt så kände man också såhär oh, Åh, jag får special treatment Ja, precis, det är liksom första <laughs> gången för oss och det är klart att det är lite malliga och kaxiga över det Ja <laughs> Det får man vara första gången Ja, jag tycker det, jag tycker det Ja Så att, där fick vi då våra Vi hade våra presspass utskrivna i den men vi fick en liten ficka att ha dem i Ja, som man kunde sätta fast på tröjan med en nål då så att folk kunde se så man kunde gå utan att behöva rota upp den ur fickan och grejer hela tiden Ja, och samtidigt samtidigt också att eh, folk inte tror det att man är dum i huvudet när man sl slänger upp en Mickey i ansiktet. Ja, precis, precis då hör man pressen som säger ja. där. Ah, det är därför han har en Mickey. Pre precis. Han var inte bara en skummis. Nej, precis. Ja, vi är ju ganska skumma i vi visseligen men Det är det, det är vi. <laughs> det, det nekar jag inte. Nej. Nej, det var helt fantastiskt i alla fall. Vi kom in där, vi vi träffade lite folk, vi gjorde lite intervjuer och vi träffade åt återigen nördliv då och pratade med dem lite grann. Ja, men Eh så det var ju en, det var en helt fantastisk upplevelse och jag hade aldrig varit på Comic Con tidigare. Nej, det har ju inte jag heller. Så att det var ju något helt nytt för mig. Jag har inte varit på någon sci-fi mässa heller. Jag har ju mest varit på de här eh närkon och den retro... retro grejerna liksom, animekonvent och retro grejer så det här var eh liksom nördkultur på ett eh, på ett helt annat sätt, sätt liksom, populärkultur möter nördkultur. Det var det var ett häftigt faktiskt. Ja, det var jättehäftigt och ja och allting som fanns där, alla bed och artiställa mm. och alla scener med olika händelser och grejer. Nej, imponerade var jag. Ja, yeah, men eh en liten en negativ sak dock det var ju att de här på något sätt så hade de dem listat ut exakt vad allting som jag ville veta saker om och satte på samma tid. Jag fattar ja, inte hur de lyckades. Jag vet inte hur de lyckades med det. Vi stod ju och kollade schemat då på scenerna och sånt där och så la vi märke till att de mest grejerna vi ville se, de var samtidigt. Ja. Så det var ju lite taskigt, men vi vi valde ut och tittade på de grejerna som man kände så här lite extra värme för. Ja, precis. Som till exempel så så hade ju vi Eh uh, det var ju en visning av av Man of Medan. Ja precis. Då kände ju vi båda att det är klart att vi måste gå på dan. Ja, som en gamingpodcaster är det klart att vi måste dit och prata om om den här liksom. Ja, se se, se ett nytt skräckspel på ingående mm -hmm. så det ja men mm -hmm. det ska vi prata lite mer om sen. Jag kommer lite mer om det sen. Ja men. Ja, men innan vi gör det så vill du nämnde är artist Alley där. Vill du snacka lite mer om det här för att det var ju helt fantastiskt också? Ja, precis. Artist Alley var en liten sektion där det kommer helt fantastiska konstnärer. Jo, oh, ja. Och och då är det inte konstnärer just som målar utan jag pratar om konstnärer inom det mesta. Mm. Som till exempel Hon hon som jag är lite lite fan av som inspirerade mig till Kirbybilderna. Precis. Eh äh, Gikonista. Ja. Yep. Hon var ju bland annat där så det var jättekul att jag äntligen fick träffa henne och tacka henne för inspirationen hon gav mig. Ja. Och även få se för hon är ju en silversmed. Mm. Och och så hon gör ju massa nördiga silversmycken och dylikt. Och, de är ju så fantastiskt fina på bild. Ja. Och nu fick jag äntligen även se dem då i verkligheten och de är ännu mer fantastiska i verkligheten. Ja, alltså hur hon gör alla de här är helt Ja, hon är helt otroligt duktig på det där. Ja. Sen fick jag träffa en annan som jag är lite fan av. Mm. Eh, Kotte. Ja. Det det det är en tjej som målar fantastiska bilder. Men hon gör det med kaffe. Ja. Och det, det är det liksom wow rent av. Jo det låter ju inte så imponerande kanske när man bara hör det men men alltså detaljerna i de bilderna som hon gör också och hon ritar alltid med kaffe jag har inte kunnat göra det med penna alltså jag kan knappt rita en streckgubbe. Nej precis jag känner samma. Det är liksom ho, jag jag kan inte göra såna grejer med saker som är tillverkade för det. Nej. Hon gör det med saker som inte är till för det. Precis. Det är liksom bara wow. Ja och alltså det var ju otroliga bilder. Mycket mycket Doctor Who. Ja, jag mm. jag jag köpte ju en av hennes prints på, vad heter det, min favoritdoktor. Ja. Så så det var jättkul och det var ju ett A4 print. Ja. Och så jag hade ju räknat med, men det här blir väl en 2250 spänn. Ja. 100 kr fick jag där för och det tycker jag är jättebra pris för för ett print. Jag tycker det är otroligt. Ja, Ivan. Ja, Ivan. Aj, ja, grymt. Och sen en annan, vi träffade i Artist Alley mm. som vi inte hade någon aning om vem det var utan han mer hojtat till på oss och stoppat oss när han såg att vi gick förbi. Ja. Och och det var Mattias eh som kommer från sitt egna företag Wildhallon. Ja. Eh som han tillverkar spel. Ja, och och precis. han han var här då och visade upp eh NätTROLLS ja. som är ett eh, fantastiskt roligt kortspel. Ja. Som vi också ska ska prata mer om sen. Det ska vi definitivt prata mer om sen. Eh det det är kortspel som jag genast blev sugen på. Jag köpte det inte på plats eftersom jag vet att jag kommer vilja göra en större beställning på det för jag kommer vilja ha mer än en kopia till olika olika saker. Ja, Emma. Men det var verkligen att att inte folk bara sprang dit och sto, tog allt han hade på Jajamän. på försäljning. Det förvånade mig för det var ja. Nej, och det här är ju hans andra utgåva av spelet mm. för första utgåvan berättar han också att han gjorde bara han gjorde en liten uppsättning av mm. på över på, på strax över 500 eller något sånt där. Ja, något sånt. Och det så bara smacks och var i slutsålt. Ja, jämen. Så så folk vill ju ha det. Jämen. Det ja och vi kommer berätta varför folk vill Jajamän. ha upp. Ja, precis, precis. Eh, ja, så häftigt, så häftigt. Ja. Vi vi har ju pratat om det eller nämnt det ett par gånger nu att vi gjorde lite intervjuer. Ja. Eh tyvärr så är inte alla intervjuer med som vi gjorde. Vissa var det var för dåligt. Det gick inte riktigt att höra på alla. Det gick inte att höra på alla för att det var dista det för mycket och, och så allt background noise och alla andra som sprang förbi och pratade vi gjorde ju en liten tabb i starten ja. och det var ju att vi gjorde en intervju precis vid ingången alla gick in ja och då hörde man ju ingenting av det vi pratade om utan Nej. all det var bara det var bara bråth helt enkelt ja je man och det det är jättesynd och vi ber om ursäkt för den här intervjun det gör vi men eh, det mesta andra är med som vi har och är det någon där ute som lyssnar som var med på de här intervjuerna så tackar vi så jättemycket igen ja jättetack vi vi börjar väl med att slängas in i en av intervjuerna tycker jag ja vilken inte ju ja. Jo, det är en intervju med de de som är faktiskt det blir lite navet i vårat besök där och det blev Game Incubator. Ja, precis. Det är ett det är ett företag som jobbar med att få igång andra företag. Det är lite en en kickstarter kan man säga för ja. för indieutvecklare. Precis, de välnar om indieutvecklare som vill kommer ut med sina spel och ja. behöver hjälp och, och råd och såna här grejer och då det är inte bara folk som nästan har färdigutvecklat ett spel eller sånt utan det kommer även väldigt mycket folk till dem med idéer Jajamän. som de skulle vilja börja skapa men vet inte riktigt vart de ska börja eller någonting och då har vi de här då som hjälper till med sånt. Ja och det fanns ju till och med på plats att du kunde sätta dig i ett bås och pitcha ditt spel. Ja i men. Så att, det var lite häftigt. Men gaming incubator då i alla fall de hjälper för, de hjälper företag att både med liksom råd och finansiellt stöd vilket de gör med Västra Götalands pengar och skövde och lite andra finansiärer. Ja precis, det är ju alltså vi, vi pratar ju om att vi vi, vi har statliga medel till det här också. Jajamän. Vilket både jag och Ultrafield känner bara. Och wow, vad coolt att att staten vill hjälpa till med sånt här. Jo, men de har väl börjat inse att eh att Sverige är en väldigt stor del i den här TV-spelsmarknaden. Så Det att, är ju det. Så att det behövs ju det behövs ju någonting som gynnar det liksom. Ja, precis och pusha på det lite mer. Ja, och Gaming Incubator då har ju de har sett till att över 100 företag har startats. Ja och de har skapat i och med de här starta företagen då så är det över 500 över 500 jobb som skapats genom de här företagen också. Ja, jamen och det är också fantastiskt. Jo ja, och detta har de gjort sedan 2004 har de kämpat på med det här alltså så det har varit länge nu. Jo ja. Och det är, det är riktigt häftigt att de fortfarande kämpar på. Och det är det är lite tråkigt att man inte hör så mycket om de förrens nu. Precis, men det ska vi ändra på. Nu nu ska vi sprida utom istället så att har vi några som är eller är indieutvecklare och dylikt eller känner att åh jag har ju världens spelidé men jag vet ja. inte vart jag ska ta den. Ja. Nu vet ni. Ja. Precis, precis, <laughs> nu vet ni. Och med det tycker jag vi bara slänger oss in i intervjun. Här kommer han. Ja, hej. Nu står vi här med Kristian eh... Rydell, The Gaming Incubator i Göteborg. Yes. Uh, och uh, ja. vad gör uh, vad gör Gaming Incubator? The Gaming Incubator hjälper unga och gamla människor som vill starta ett spelbolag att byta idéer tänka på hans. Har du en bra idé så ska det fan bli ett, bli ett bolag av det också. Ja. Eh, för det är, man måste våga prova. Det är Risker det finns risk överallt i livet. Om man inte provar så finns det ju risken att man blir vardagsrisken att man blir tråkigt jävla jobb. Ja. Sådär så att eh, vi vi vill möjliggöra det för alla som har en bra idé och vill våga att faktiskt starta sitt eget spel på lag och förverkliga sin dröm. Ja. Ni ni är alltså start kick kickstarten för ja. indiebolag. Ja ja, ja. visst. Vi är indie. Det är ja. inne. Ja, ja, ja. Det är så jävla mycket små udda projekt liksomar kan alvisar och som dyker upp liksom kommer ja, det är ju det som är fantastiskt. Det är askon det. Är. Ja, det är ju det av upplevelsen liksom ja, ja, också att arbeta med det. Kan jag tänka mig. Och det är alltså bäst Sverige gäller random för det finns så mycket studios och man ja. har ingen aning om vad de är. Det är, vi som Magnus förut testade sig i grupp här, testar, vi hade aldrig vi googlade någonting och fick upp era av en slump liksom. Så det faktiska uppkom från såna skumma ställen alltså. Borås har ju flera. Vi fick in ett bolag från Borås nu eh eh förra fick jag yes, en som var jättecool färdig fin produkt. Nu står det still i huvudet vad det heter men de det var bara så här är det sci-fi shooter. Nu har kommit i åt. Ge mig vilket bolaget som går då sig igår förra veckan. Precise media. Precise media. Ah, jag ja, jag tänker på något fint bolag. Ja, vad heter det? Alexander någon sånt där. Vänta, vänta spelar. Okej, okej. Okej. Okay. Okej, okay, när jag har missat. Men jag missat. Ja, jag har missat det. Bombergans från era NI nästa. Ja, det, det är det är inte släppt. Det är inte släppt. Nej, nej. Jag vet att det är en liknande punkt och kolerat på kommunen, ja, men de har inte de har bara köpt en egentligen äh, alfa testning på det då. Ja. Så det Ja, nej coolt. Det måste vi ja, Det ja. måste vi komma in nu när vi. Hur <laughs> samma stav som vi kommer från. Ja. Men vi har flera. Jag står på flera bolag från Bolås eller entreprenör eller efter det säg inte säg men ni har spel färdigt liksom. Vi du ja. par in Jimmy, min min kollega här också. Ja ja va. Vi har en game over podcast. Ja ja. Just. Ja. Ja men. Vi startar lite överlag nu då. De härarna här från Brås pratar lite om bara på rås kontakter då. Mm men det är det som är så coolt att alla mindre städer och större städer i Sverige har nu en spelplattform. Ja. Det finns ett par intresbolag i alla städer och ja, det är fantastiskt. Och det det går att hitta i mindre Sverige nu också. Det går att finansiera upp sitt drömalbum så att det är vi ju med det distraherar ju starkt lämmer så även svenska staten är intresserad av att få nästa generation av uppstickade spelutvecklare och frondas. Mm. Ja, det är det andra. Men det är ju jättekul att höra att det blivit, att det blir så mycket mer accepterat med spel och gaming som så. Ja, ja. För det för det var ju inte länge sedan det var ganska tabu. Ja, ja precis. Och om, om man var vuxen spelare då, det mm. det var ju mm. lite mm. så här, va? Spelar du spel? Det är ju för barn. Ja. Kan inte göra det. Nej, då är ju spel spel som underhållning har blivit totalt normaliserat. Ja! Det det finns på allas telefoner, ja, ja, ja. hemmasystem och ja men även just att det bör bli normaliserat att, att kvinnor är en helt naturlig delar av ett system också. Det är ja. också så att det blir mer och mer normalt så att det, det och går det är ju väldigt intressant. En jätterolig utveckling. Och just ja. även då att man även gör det till en familjegrej och spelar ihop på något ja, ja. också är ju helt otroligt. Jag menar jag tänker och här i från Göteborg i västra Sverige är det som någon så att när bilarna nu om ett två tre år börjar bli självkörande så kommer de bara bli en enda stum konsoll liksom. Ja. Så, vad fan vad ska man göra i bilen då? Ska nu? du göra jag i bilen. Du Astruden. Eh, men jag tror att Tesla redan har det att du kan spela bilspel med eh uh, ratten och pedalerna. Det är ju <laughs> grymt intressant du, du när bilen står stilla kan du spela vidare liksom. Det här gränssnittet, vad fan vad är en konsoll och allt det här idag? Jag vill prova det nåe interface det är bara ja. använder det men ja och sen också om ni kollar på alla stolen perfekt liksom om ni kollar på alla gaming streaming tjänster ja. som är på gång Google, som Google så har då du kan ju spela AAA spel tunga spel på vad som helst ja. det är ju jätteimponerande också och på den har ni varit ner och med att prata med Heybelängs nu de har ju en browserbaserad eh, spel till det är helt fantastiskt du, du kan byta spelet eh mm. projektmenyer de har en plattform som är helt webbaserad där kräver inga nedladdade ingenting eh och i den så kan du skapa egna spel. Och i tack för att de lägger till nya wind conditions och olika spel elementer så kan du skapa en mängd olika typer av spel. Och just nu så blir det mer som en level designer skulle man kunna säga. Eh ja. men det är ju bara att man lägger till olika alltså mer funktionalitet och med aktivt intresse i den staden men har ni imponerande plattform redan nu. Det, det låter ju väldigt, väldigt för att försöka bara för det ja, är, det kommer ju ska vi absolut göra. Jag jag kan inte annat än att komma och tänka på Roblox. Vi mm. är verkligen likt Roblox. Men ja. Roblox är ju det som kräver ju Roblox en hel del kunskaper för att kunna skapa något roligt nu. Vi ja, krävs i nästa programmeringskunskaper. Vi ja, krävs ingenting i deras system. Det är ju ännu häftigare. Det, det är fullständigt plattformen play liksom är verkar ju enklare kanon häftigt. Vi vi har lite softbollfrågor också som vanligt som man ska ja. ha så här i i i podcastvärlden så vi tänkte ta de om. Själv. Eh ja, vad ska vi ta för något? Vi tar Jag har ni, har ni varit på Comic Con tidigare? Nej. Nej. Kommer var på en gammal science fiction, hur heter den? Sci-fi mässan en gång i tiden. Ja, himla. Eh men när tycker ni att det här är jämfört med Sci-fi mässan då? Det här är ju mycket finare här, ja. så kan jag inte säga något annat än det. Det är väldigt imponerande. Ja, är... Jag har ju också bara varit på Sci-Fi-mässan innan, så det är jättehästigt. Ja. Vad... Hur stor elstil är hur det kommer? Vi brukar alltid fråga också så här... Något riktigt fint spelminne som ni har. Inte specifikt ett spel, men om ni minns någonting att, åh, det här myser jag tillbaka till min minns stora som totala nostalgi trippare det är när jag spelar igenom Another World och Flashback de här första Amiga spelen där de hade vektorgrafik. Ja, så det var första gången man såg det var inte bara var konstiga grov pixelgrafik utan helt plötsligt såg han animerade rörelser så det var liksom av ja. rörelse i naturligt och det var som en är helt ny värld av för så innan nästa gång jag sjungen och kompensera med mycket fantasi och innevärsel för att det skulle kännas mer levande men helt plötsligt så gjorde de började med att göra jobbet åt dem och de har otroligt vackra och annorlunda äventyr som tror jag backen fick mig att och, och och inse potentialen i rollspelsvärlden för jag hade velat spela på Commodore 64 så Aj, men det var för länge sen man känner även Nu nu börjar vi snacka. Ja, det är jättehaftigt. Ja. Det är ju det förstår jag verkligen är ett sånt där mysmoment man kan ja. se fram till. Jag jag får väl ta jag får nog ta stromhole i gamla Castle Simsby. Ja, ja, som jag har en väldigt varm plats i mitt hjärta lite ja. man väl har byggt sitt perfekta boe där och man är så jävla nöjd med sin skapelse så kommer motsvararna där och bara driva med ja. det. Men det det var något speciellt för en del simmare. Ja, ja i må ja, oh. och du frågar mig innan vad är det nördigaste jag? Jo, oh. då då tänker jag på en helt annan grej, men något den där så jag gjorde det en gång när Diablo kom. Det var eh för rent hur när vi satt på i Sveriges spelfavor och spelade dator hela nätterna igenom och alla skulle gå hem, men jag hade precis gått för djupt ner. Det här var i Diablo ett och jag var oh. så djupt ner och det har fått så hårt för aldrig. Och jag då, jag skulle bara jag skulle bara rekappaera min gubbe då. Jag ska ja, springa ja. ner hemta mitt lit och sen logga ut då. Ja. Och så kommer jag tillbaks dagen efter och jag satt fortfarande och försökte vakna i 8 timmar <laughs> det, här så kunde jag inte hantera min mod. Men ju det ju det är det som är det farliga med spel. Det är det där jag ska bara. Nej, ja. <laughs> jag kan starta en ny gubbe och bara gubbe så jag lämnar på den. Men jag skulle jag skulle inte jag skulle be kalla slut. Vi tackar så jätteroligt ja. för för er tid. Ja, tackar då. 231. Och som ni hörde i den här intervjun så har vi ju tydligen ett ett företag i borå som håller på med spel som vi inte visste om. Ja, ett, ett litet indiebolag som som tydligen redan är ett ganska välutvecklat spel. Ja, väldigt polerat och så från Precise Media. Ja, ja men och eftersom det är ett boråsföretag så vill vi gärna ha kontakt med dem här och och se lite mer vad det är för något. Självklart så vi ska ju vi ska försöka få en en intervju med dem i ett eh... Det kommande avsnittet här. Ja, så vi vi får ju helt täckt hålla tummarna på att de är intresserade av att göra en intervju med oss också. Precis, och det är ju förmodligen så att vi kommer göra en lite längre intervju med Gaming Incubator också i ett kommande avsnitt. Ja, precis, för det är ju någonting vi verkligen vill vill götta ner oss i mer och även göra så att andra folk vet om det mer. Precis så att det det ser vi också fram emot. Ja, egentligen. Och innan vi kastade oss in i ännu mer intervjuer för vi har ju flera och såna. Ja, egentligen så vi har så, en hel del. Ja, så tänkte jag bara lägga till då att det hände ju andra saker än äh, än det här då. Till exempel då att äh, de bygg, byggde ju sina egna droids alltså Star ja. Wars. Ja, det var så häftigt. Ja, alltså de hade ju byggt R2D2 och andra såna droids som som fungerade på samma sätt. Ja. Och och då pratade vi alltså riktigt skal skala? Ja ja. Det är inga små grejer utan den riktiga storleken och de är riktiga ljud i höra, jag är helt ja, till ja. mig. Ja herre gud. Eh de de riktiga ljuden från Arthur Ditto och och den alla de här olika mekaniska delarna så kan åka ur hans kropp och alltså det var hur sjukt häftigt som helst och mm. vi ställde oss lite på si, sidan av ja. bara för att kika in då för det var lite folk där framme och sånt. Ja. Och och då noterar jag att vänta lite. Gubben Jämte står med en jättestor fjärrkontroll. Ja. <laughs> och det visade sig att det var ju hans R2-D2 som han hade byggt. Ja. Så vi fick möjligheten att prata lite med honom. Mm. Samtidigt som han stod där och tryckte på alla de här knapparna och gjorde ljuden och sånt där. Och berätta om när han åker med den här på mässor och sånt. Att, när han, att han har en ljudslinga på ett par minuter då, med de klassiska R2-D2-ljuden och sånt. Mm. Och han, man kan se hur folk bara börjar rycka på sig och titta. Vad kommer ljudet ifrån för? alla känner igen de här pipen från Arthur D2. Precis. Och och det var ju tydligen en av hans bästa grejer med det här då ja. få se alla de brickorna. Ja, de hade ju också några mouse droids som de hade med sig som de resade med också. Ja, precis, tyvärr så missade vi det. Ja. Det hade ju jag jättegärna velat se men förhoppningsvis kanske man får chansen att se det på en annan mässa. Ja, förhoppningsvis. För för det verkar ju också fantastiskt och för er som inte vet vad en droid mouse är, det är alltså de här små svarta fyrkantiga robotarna som åker omkring bland annat på Death Star. Ja. Precis. Ja Jämlant. och såna bygger de också själva och resar med. Ja. Det det är ju fantastiskt. Det är jättekul. Det alltså när vi ändå är inne på Star Wars jag måste mm. bara fortsätta Star Wars hypen här. <laughs> ja men ja men. Alltså de hade ju lightsaber träning ja, och, och uppvisning. Och uppvisning men, men träning alltså ja. för del alltså för folk för gäster som kom ja. kunde ställa upp och vara med och lära sig lite lightsaber moves. Ja ja men sån tekniker som du behöver kunna när du använder lightsabers. Precis. Nej, fantastiskt häftigt. Otroligt häftigt och det det var det var coolt att se också. Alltså hur hur väldigt engagerade de var också de här. Alltså jag förstod ju att de är både intresserade av det här och väldigt väldigt intresserade utav olika svärd fighting stilar som kendo och andra såna saker. Gubban ja, på att de hade ju såna liksom tryck på ryggen. Med... Precis, de kom ju från en svärdskola. Precis. Så nej, det var sjukt häftigt. Ruggigt häftigt. En annan sak som också var väldigt väldigt häftigt när vi pratade om saker som hände på conventet, det var ju alla cosplay grejer. Åh oh, herre gud, vad häftigt. Ja. Det alltså jag jag gick ju bara stirra och ibland rent av glodde för att jag jag blev så så till mig och så fascinerad av allt det här. Ja men hur mycket tid och så engagerat folk... i det vet du. man märkte verkligen på på vissa av cosplayerna att Oj, det här är ju ingenting de slängde ihop en vecka ja. innan. Det nej, här har nej. de arbetat länge och noggrant på. Ja, sen så fanns det vissa som man märkte att det här har de arbetat i 2 timmar på max. Det här har de arbetat en månad på för det var vad tiden tog att få det från Wish. Ja, ja men <laughs> <laughs> lite lite sådana saker. Det fanns det ju självklart också. Ja, men grejen men, är att det gör ingenting nej. för de är lika roliga och lika sköna personer också. Ja. Och och det det är liksom de försöker, de gör ett bra jobb. Det kred till dem också. Jättecred. Alltså alla som var där och cosplayer, jättestort cred till er. Men vi måste ge en extra liten cred till en av våra favoriter. Jaje men vi vi vi träffade ju en en cosplayer som vi även då fick en intervju med. Ja, är men sån. Och vilken gigant. Ja, oj oh ja. Det om man om man går in på den Instagram så finns det en bild med Ultrafail jente en Warhammer 40K eh cosplay. Ja. O där där kan ju ni se storleken då på den här cosplayen för Ultrafail. Han är ju inte kort. Nej, nej, är ju inte det. Och och och den här cosplayen är högre. Ja. Det är mycket. Jajamän, jag tror att jag tror att han nämnde att han var i intervjun som ni kommer få höra alldeles strax här. Så nämner han att han är 210 i den Kunsktyben. Ja, Jimmy man, ja Jimmy man. Problemet med det är att han är ju inte 210. Nej, vi pratar ju om en en, en liten kille eller ja. en ungdom. Ja. Eh, det vi frågar inte ålder och sånt för nej. att vi bryr oss inte så mycket om sånt. Nej, nej. Men skulle jag gissa så skulle jag säga att han ligger runt sä säg, mellan 12 och 15. Ja, ja. Nåt sånt. Ja. Max 16 liksom. Ja, Jimmy man. Så nej, vi blev extra imponerade för att det var så mycket jobb och sen är det inte bara jobbet att bygga det här Nej. utan jobbet att använda det för ja, han fick ju gå på stylltorr och mm, grejer. Mm. Och ändå har han hållit på i 3 år med cosplay också så att ja, han men. måste ha varit ännu yngre när han började cosplay liksom och ändrade mindre så att och han pratade också då om i intervjun vi, vi gör så här istället. Ja, vi vi skippar hästnatet bara och så hoppar vi direkt in i intervjun. Ajoj ja, men här kommer han. Ja, hej, vi står här med Alve. Hey. Som cosplayer? Ja. Och du cosplayer vad? Eh jag cosplayer en Dark Angel Space Marine. Ja. Yeah. Och det är ingen dålig cosplay, den är helt otrolig. Tack. Det är riktigt imponerande. Tack. Du är 2 meter hög här som två ja, runt 210. 210? Runt... Ja. Ja. Eh <laughs> hur, hur länge har du hållt på att cosplaya? Jag cosplayer sen 2016. Okej. Okay. Ja. Det är ju varmt. Stannar det här. Ja. <laughs> Men, hur lång tid har den här kostpen tagit? För den är ju väldigt alltså. Fem månader. 5 månader. Och det är det är liksom allt möjligt, ställer från att att möjligt, och... ja, möjligt. smaka gott. Ja. <laughs> det är helt otroligt. Eh har du varit på kommit och lite liksom i Stockholm? Eh ja, flera gånger. Okej. Okay. Hur hur ser du jämförelsen nu då när du är här i Göteborg och det är första gången för dig? Ja, jag vet inte alltså, det känns egentligen känns det likadant. Ja. Det känns lika stort, lika bra med folk som med energi, och glädje här inne. Ja. Lika god stämning. Ja. ja. Ja, men det är ju fantastiskt. Vad är det bästa med att cosplaya på såna här event? Ja, men att se hur glada folk blir, hur mycket de uppskattar det. Ja. Så det bara blir. Ja, det är roligt och ja, fantastiskt. Ja. Vad och... Eh vad vad haruset fram emot mest på kommentet? Är det det är det första det ja. Nej, det är första. Ja. Trafallfolk. Ja. Eh, hur tycker du att nördkulturen har förändrats på senaste tiden? Det har blivit, det blivit Vi är ganska ung så att Ja, jag är ganska ung så jag är inte så insatt på den. Nej. Alltså jag, jag har inte känt av en förändring, men jag känner att det är fler som cosplayer i Sverige år som bara typ. Ja, att cosplay det det växer. Ja, det växer. Men det är också jätteroligt att höra. Det är ju mer normalt och mer okej okay ja. också. Hur hur hur känns communityt? Känns det liksom öppnande och välkomnande? Ja, det gör det. Jag det gör det. tycker att alla är välkomna. Härligt att höra. Eh, vi är en spelpodcast. Yes. Eh, spelar vi spel? Jag är inte så mycket. Inte så mycket. Gör det bästa spelupplevelse, det bästa spelminne som vi kan tänka dig. Ja, oh, det var såbart. <laughs> ja, nu är vi jobbiga. Ja. Alltså ja, det har varit på väldigt länge, men jag spelar väldigt mycket Overwatch innan. Ja. ja och väldigt mycket Jankbot, men rullar ständigt och spräng upp alla motståndare. Ja. Alltså jag med ska bara säga att jag är urbansinn i honom. Ja. Jag blir ju uppbränd hela tiden. Ja, ja, Särskilt <laughs> när man tar typ 5-7 med Rip-Tidern. Ja. Bort. Ja, jaman. ja men. Då sitter man om. där och är nöjd. När kommer jag så lurar jag och blir sprängd. Ja. Ja, ja <laughs> men jag men. Vad var det? Vad var det om er? Ja. Har du kostbär Jan Kratta? Nej. Nej, inte kanske. Kanske. Var var det kanske. Ja. Lila med större saker. Ja, jag menar, ja, nej ja. men det det är maffigt. Ja, det är helt, det är helt fantastiskt. Eh, vi tackar så jättemycket för att du vill vara med. Ja. ja, tack så mycket. Var välled. Ja. Och som ni hör det här i den här fantastiska intervjun så de är ju så vänliga cosplayer när man träffar det där. Ja ja herregud. Det var det var någon som vi pratade med som som nämnde att det inte det, det är ingen av de som inte vill bli fotad. Däremot så ska man gärna ha lite courtesy och fråga om man får fotografa dem innan. Ja, precis, precis. Det är ju människor. Man precis. tar inte bara upp en kamera och fotar random personer utan Nej. man får ju vara lite trevlig och säga hej och fråga är det okej okay om jag tar ett foto på dig? Ja. Och vi gjorde ju det ett par gånger och det är inte den enda gången som man har blivit nekad när Nej, man har fotot. Nej, de foto. blev ju jätteglada. Ja, men det det, det syns inte så som att de blev lite extra glada när man var artig och fråga. Precis. Så det det tycker jag att är ni på såna här mässor och ni vill vara med på bild med cosplayers eller bara ha en bild på en cosplay, fråga artigt så då kan jag nästan garantera att det är helt okej. Okay. Jajamänsan. Så det är otroligt. Inte ju... vet du etikett där också. Ja, precis. Ja. En som vi inte intervjuar men vi vi tog bild på som finns mm. uppe på Instagram men är ju Pyramid Head. Ja. Det var ju också en helt fantastisk cosplay. Ja, eh som avslutning när vi pratade med honom så här det jag tänkte säga så, så så så sa jag till och med att jag måste få skaka din hand för det här är så häftigt och sedan så visar han med bara sina händer och jag bara nej nej okej okay, jag ska inte skaka din hand. Du är alls täckt av liksom blod och <laughs> ja, sot <men>. och grejer. Åh <laughs> ja, jättehäftigt. Går häftigt vare. Ja och runt omkring då där alla de här cosplayerna och så gick omkring mm. så fanns ju det fantastiskt mycket shopper och sånt här också ja, då. Ja men sen det fanns ju allt möjligt att handla allting allt från roligt godis ifrån USA och Japan till ja, print så prylar och kläder bodypillos och godis ja, och jag bodde pillor stilla med. Det är allt möjligt och smycken mm. och eh jag hittade bland annat ett annat eh, och heter det stonder med prints, inte mm. kaffeprints utan Nej. vanliga prints nu då. Ja, precis. Men eh, på nästan i storlek med A3. Ja. Där man kunde köpa prints då för 2 för 150 kr bara. Ja, det är helt fantastiskt. Och jag är ju lite av ett Dr. Hofen. Så jag köpte ju självklart en print på min favoritdoktor ja. och jag köpte en print på eh uh, Detardis. Ja, du har inte nämnt vilken favoritdoktor det är. Peter Capaldi. Capaldi. Ja, men. Jag jag brukar inte nämna det så mycket för folk bara va? Att ha ja. det. Ja, men men, <laughs> men jag älskar honom. Ja, men. Det är han fick mig till att totalt börja älska Doctor Who. Ja. Och det är tack vare han doktorn som har gjort att jag har tittat på all doktor. Ja. <laughs> så det nej. Åh oh my god. <laughs> ja, precis. Så att... men vi träffade ju även på Pixel Church. Det gjorde vi, Pixel Church var det här och sålde saker och vi vi kunde inte prata med honom så så mycket. Eh, det var vi tobiast där utan vi gick förbi varje gång och varje gång så stod han där och var så upptagen för att det var folk och det var köer och grejer. Det var folk hela tiden så som vi sa ja, här. Och samtidigt då så vi, vi som vi sa då vi var ju det väldigt tidigt mm. och Pixelkött var en av grejerna vi fick syn på först. Mm. Och då tänkte vi att det, klart vi går fram och säger hej vi ja. vi, vi vet ju vem varandra är. Precis. Så det gjorde vi. Ju. Ja, så fick vi lite snack där redan i början med honom. Ja. Och han han berättar att uh, han själv var chockad för att redan då, vi, vi, vi pratar alltså en halvtimme efter öppning, ja. så hade han redan börjat sälja jättemycket det mycket. Mm. Och det förklarar han att det det brukar inte vara så Nej. på på mässor när, när han är med. För att folk vill ju utforska och titta omkring och liksom veta vad de vill spendera sina pengar på och mm. sånt innan mer hade de tydligen attackerat han på en gång. Ja, ja men så. Och det är ju jätteroligt. Går kul och vi fick ju också prata med honom lite innan eh strax innan stängning på på lördagen då för det var ju två dagar. Vi var bara där på lördagen så. Ja, ja men. Eh och precis innan stängning så hade han ju han har ju sålt slut på sina Stranger Things t-shirts där helt alltså ja, där det fanns inget kvar. Det fanns inget kvar. Fanns på nätet bara att beställa i så fall. Jajamänsan och han hade han hade ingen tid att eh, vila hela dagen. Det här Nej, bara det, det här bara gått hela tiden. Så att han var ju helt slut men han var ju väldigt lycklig. Ja det det förstår jag. Tack ja. Gud. Och jämte pixelkort. Där mm. där hade ju Funko Pop ja precis. Och, och sålde jättemånga olika Funko Pop-figurer. Ja. Och och det var också fascinerande för vi gick ju dit då direkt efter att vi hade varit på Pixelkört ja. för att vi ville ju se de här häftiga Funko Popsen. Ja men. Det var så mycket folk där att det gick knappt gå in och titta på grejerna. Nej, för det var vi var kö överallt. Och han strecktes liksom bort förbi ståndet och är äh, det vi till och med så att vi vid några tillfällen när vi var ute och tog en en andpaus vi bara går ut på mässan och och lufta oss lite granna. Så såg vi det här här kommer en bil backandes och stannandes och den är full med funk och pop och så stod det teknikmagasinet på sidan så att det var folk hade fått beställa in nio eller saker och ja, så. Men det, det såg ju vi i hyllorna innan ja. vi gick ut på den här pausen också då att herregud det började bli tomt i hyllorna. Nej men de var ju på väg att slut. Så att vi det, det tänkte vi inte på nä vi sa det då men men sen så när de kom med nya saker så var det så här ja ah, ja det är klart de, är måtte, klart. de måste de, ju fylla på det ja precis <laughs> så nej så det var också jättehäftigt att se faktiskt Ja ja det var coolt det var coolt och jag och en annan rolig intervju mm vi hade ja det hade vi eh det var ju faktiskt vi, vi vi stod köa på ett ställe ja, vi stod i köa för att faktiskt gå in och, och titta på lite om det här eh, Man of Medan. Ja, och då hamnar vi som du var väldigt långt fram i kön mm. och lyckades eh, bli lite ivan så där och prata lite med någon av funktionärerna där. Ja. Och så tänkte vi att nej, men vi tar en intervju med dig så vi får höra från någon som jobbar här istället och se hur det är. Precis. Och så hände det. Hej, och nu står vi här med Viktor Gundersen, Gundersen. Nej, men. Ja, hejsan. Hej. Eh Du jobbar här? Ja, kom igen. Ja. Eh, det här är tredje gången. Jag brukar jobba på Komik Konst Stockholm också. Ja, och även då Närkon som är ett stort event eh, i Linköping. Precis. Hur tycker du att det här Komikkonet jämförsvis med Stockholms? Eh, det är ju svinkul. Eh, det här är ju ändå kortare. Ja. Eh, så vi får se lite hur det här påverkar mässorna och så där. Ja. Eh, men det är ju svinbra initiativ. Eh, hoppas bara att de kommer fortsätta med det. Mm. Eh men det är ju både kortare öppningstider ja. och det är ju någonting man får se om besökarna tycker om eller om vi ska ändra på det liksom och så där. Ja. Men äh, svin kul och vara här. Trodde inte det skulle vara så här mycket folk redan okay. idag. Ja, eh okay. äh, var lite orolig för att vi kanske inte hade fått ut ordet och så där liksom. Ja. Ja. Men det verkar ju som att det är jättepopulärt. Absolut. Det är ju mycket folk här. Ja. Eh uh, och så du var på Närkon också. Ah, precis. Ja, precis. Jävlar sant. Eh, det brukar, brukar jag jobba eh som arrangör. Mm. Eh, så jag hör hand om olika teams. Jag brukar ofta jobba med mat för event och så där. Ja. Eh, så jag brukar stunda jobb, undan jobba och <laughs> laga mat liksom, det är det jag gör. Men du får nu får du skina lite i podcasting här den här då. Ja, ah, men verkligen okay. helt otroligt. Ja. <laughs> eh, nej, men alltså vi från Närkon är ju här och hjälper till. Mm. Så det är ju båda som gör det liksom eh så vi hjälper till med delscenerna. Ja. Vi har lite aktiviteter. Vi har special guest area där man säger hej eh ja. och kan på fotografer och så där. Absolut. Eh och som sagt när kommer ju i sommar eh ja. då kommer jag också jobba shot up. Eh vi förväntar oss 12000 besökare i år. Fantastiskt. Ja, det är det vi hoppas på. Eh så din kul. En eh, snabb sista fråga bara också. Ditt bästa spelminne vem TV-spelspodcast nämner här så att Ah, jag förstår. Ja. Eh får du bara dataspel också eller ja, helst TV-spel? All, all, alla alla spel. spel. Eh första gången jag spelade igenom eh, Masquerade Bloodlines med ah. Empire. Ja. Så är det eh, Jag ser jättemycket fram emot två, alltså herregud vad exakt det är. Sade ni från ingenstans? Nej verkligen. Alltså... Det är väl att de blev övertagda och ja. så blev det lite kruvt helt enkelt, ja, ja, det var väl ett bra val. Men det är skräckscenen, första gången jag var tvungen att spela igenom det. Ja. Och jag satt så nervöst och jag bara kämpade igenom det och jag var rädd fan varje sekunder. Ja. Jag är inte en skräckspelare, ska jag tilläggas. Det är inte vi heller. <laughs> vi vet vad du menar! Ja men verkligen, men det är nog en av de bästa spel jag har spelat. Nej ja, men. Härligt att höra. Utomtryk. Takk så jettemykke for at du ville være med. Takk, takk, takk så vel. mye. Takk her. det var jo den intervjuen. Ja. Fantastisk person faktisk. Riktig trevlig og god. Ja, herregud. Ja, det... Ja, ja kände igen personen så väldigt mycket. Jag kunde ja. inte passera honom bara. Oh, det, det gjorde jag också och det det roliga med det här är ju att han kände ju en oss också. Ja. Mm. <laughs> och och det var ju faktiskt ännu roligare då för efter intervjun vi vi var ju tvungna att stå kvar och köa och han ja. stod ju på en plats eller jobba så vi stod ju och köta skiten bra stund. <laughs> ja, verkligen. <laughs> riktigt riktigt trevlig kille var det faktiskt. verkligen. Väldigt verkligen och eh väldigt liksom Alla som var där och jobbade kände sig så positiva och glada här också. Det, det var liksom inga sura miner någonstans och som som arrangör själv så vet ju att att det är väldigt svårt att få det eh att få, att få det att vara så. Ja, precis, det kan jag så, tänka att, mig. Så det, det är det är härligt helt seriöst. Mycket se. jobb bakom allt det här. Ja, verkligen. Och vi får hoppas på att de fortsätter med med det här med i Göteborg för att det var helt fantastiskt. Ja, jag hoppas. Jag håller tummarna att att det blev i slutändan så populärt att de kommer fortsätta i Göteborg. Ja. Eh uh, och när vi pratar om populärt, ja, så blev jag lite besviken på ja. en väldigt populär grej. Ja, just det. Eh uh, HBO var ju där. Ja. Eh uh, och och stod det. <laughs> ja. Och då tänkte jag, nej vad kul, då blir det massa gamon för on saker och lite andra HBO-serier och sånt som jag också gillar. Ja. Och så och så när vi när vi kom dit då så var det en vägg ja. med, med affischer. Ja. Yeah. Och så var det två stycken drakar. Ja. Yeah. That's it. That's it. Det var det, det var det. Alltså drakarna var coola. Drakarna var jättecoola. Ja. Det det till och med spruta rök och grejer så ja, de de var ju liksom häftiga. Mm. Men jag trodde ju det skulle vara lite mer än bara två drakar som stod där. Nej ja, men. Så ja, de var häftiga. Vi tog kort på dem också. Nej ja, men. Eh jag har till och med med, med ena draken på min profilbild. Ja, precis. Som ultra fail fotat och Riktigt snygg bild, tack för ja, den. Det blir ju så när man fotar en eh, Adonis som dig. Jaha. Ja. Nej, men så det, det jag hade förväntat mig mer faktiskt. Ja, ja det också. Det, det fanns ju också eh, en riddare som stod där ibland. Ja, i man, precis, precis men jag vet inte om det var en cosplayer som var där bara för att Nej. eller om det var någon från HBO, det okay. uppfattar jag aldrig. Nej, framgick inte. Ja, i man, så fanns ju det lite filmgrejer. De var mm. de hade ju bland annat eh, en, en, en liten monter med nya Man in Black-filmen Ja, just det Och en liten Spider-Man-monter Där du ja, kunde ja, få alltså. en sån där bild Där man trycker igenom huvudet ja. Så att man själv ser ut som Spider-Man då en sån hade någon som man kunde bli fotad av. Ja, så att du fick ha liksom hela Spider-Man-kostymen på dig och delar upp till huvudet av Spider-Man-kostymen och sen så var det ditt ansikte och ditt huvud som bara såg ut. Det såg inte riktigt klokt ut. Nej, men det är typ en, <laughs> en sån där vägg som det brukar vara clowner och grejer ja, på Tivoli. Som du bara trycker igenom ansiktet så tar mamma och pappa en bild. Ja, en sån var det fast med Spider-Man. Ja, precis. <laughs> det var lite småkomiskt och där. Och Angry Birds 2. Ja, också, precis. Här. Och Jamen. de hade ju även den röda Angry Birden utklädd som gick runt där och ja. lekte med barnen och hälsa och vinka och väl mm. på. Åh, faktiskt festligt. Ja, jag minns det. Det var lite kul vi såg det några tillfällen den här maskoten liksom gick runt och så där och så då var det folk som stod och tog jag skulle ta en bild. Ja, det var ju två två små barn. Ja. Och så och så var vå, vå, de inte riktigt gå fram till och de mm. så de ställde sig på så här, vad ska vi säga, en 2 meters lagom avstånd utan att fråga han eller någonting precis. då. Ja och föräldrarna stod där och skulle ta kort. Och jag jag såg den här händelsen och stod sneglade på detta. Ja. Och och så var det jättekul för då ser man hur den här röda fågeln börjar sakta så här ta ett litet smygsteg mm. närmre och närmre och närmre tills han till slut står i mellan banen. Ja. Det så så gulligt och roligt, vet du. Ja, nej, proppst det. Ajojamän. Som sagt, och sedan så en annan häftig sak som var där var ju eh SARS var där och hade pandemic de hade liksom de, ett brädspel brev som du kunde tävla i med eh, par och de hade de i ett skyddstält liksom. Ja, precis såna här gula skyddstält som man kan se på så här katastroffilmer och sånt sån som de sätter upp när de kommer. Precis. Sånt fick du gå in i och där inne hade de spelbräden och grejer uppsatt då och, och en liten turnering där du faktiskt kunde vinna spel. Mm, vi vi tänkte vart med men det visade sig att det var fullt när vi kom ja, vi, kom man, så att man, så pass man långt. kunde sätta upp sig som extra ifall någon hade backat ur men men vi gjorde inte det där. Nej, nej, nej, nej. Däremot, vi visste inte riktigt när vi skulle åka hem och så där heller runt dagen så att vi vi vi kände att det det är lika bra att låta andra hålla om plats. Ja men men vi var där och snoka och titta. Vi var där och snoka och titta. Ja men det var vi. Eh och sen också så så måste jag ju säga, ja, Lego var ju där också. Eh mm. vilket jag också trodde skulle vara lite mer saker. Mm. Men de hade lite lite statyer av Lego och sen hade de dem i mitten av allting. Så hade de en stor jordglob i Lego style mm. som var tom. Ja. Och så var det fyra stycken gigantiska backar med massa lego i så alla besökare fick komma dit och bygga och klistra på den här jordgloben hur yeah, de yeah. ville. Så vi gick ju besökte och tittade på den ett par olika gånger yeah. och det var ju jättehäftigt att se hur den utvecklades och vad folk faktiskt satte på den. Ja, ja men sen det kan ni också se på våran äh, på våran Instagram lite Ja, vi har ju öppen bild då där man ser lite före och sen lite efter. Mm, St strax strax innan äh, strax efter öppning och sen strax innan stängning finns det varsin bild på det där. Ja, ja men att... precis. Och det var grymt häftigt det med mm. och K-pop uppvisningen. Ja. Det var ju också jättecoolt. Jajamänsan. Det är också en grej som har blommat upp mycket mycket mer på sista tiden det här med K-pop musik och K-pop danser och sånt där. Jajamänsan. Och nej det så det var också lite häftigt att de hade sån uppvisning. Mm. Eh det som det som jag tyckte var den eh, den stora nackdelen med den här jämförelsevis med eh, kanske vad man hade förväntat sig med hela Comic-Con. Det var att det var väldigt lite comics. Ja, precis. Vi vi har nästan inte pratat någonting om comicsarna här under allt det här pratat om om allting om Comic Con, men det fanns det fanns ett litet stånd med ett antikvariat där du kunde köpa lite tidningar och så. Och sen så fanns det en en liten panel med med eh, artist som satt och du kunde ju göra beställningar och prata med honom och och, och få liksom autografer och sånt där då. Ja, i man. Det den, den lilla panelen var precis när man gick förbi för att komma till HBO-drakarna. Ja, precis. <laughs> Eller, nej, det var precis här. Nej precis, precis för. Ja, precis. Precis. Innan. Ja men. Och sedan så, så fanns det ju också då lite tak takpaneler med med artister också då. Men ja, men det övriga är så vanligt inte så mycket utan det var mest de här affärerna och och andra ja, nördigheter jag, som Ja, jag trodde fick... ju då Comic-Con eftersom jag har ju aldrig varit där eller nej, så. Nej. Så trodde jag ju också att det skulle vara mer comics. Ja, precis. <laughs> men nej men jag alltså Okej, det hade varit häftigt med mer comics, mm. men jag är ju jättenöjd med det här besöket ändå. Oh ja, oh ja. Det är helt otroligt. Det var bara liksom förväntningen som var ja, ja, som ja, var skev liksom. Precis, ja. precis. Men nu vet vi nästa gång vad vi ska förvänta oss mer. Precis, det är mer popkultur än comics. Jajamän. Popnöd kultur. Precis. Det, det är nästan. Ja, <laughs> fantastiskt. Härligt. Och så var ju vi och träffade skaparna bakom ett nytt indiespel som är på väg som heter Source of Madness. Ja. Det här är ju inte riktigt dungeonsen som jag brukar gå in på, men det som gjorde att jag riktigt blickade in på det här när när jag när vi gick förbi det var ju att men damn, det här är ju så ultra fail. Alltså ja. <laughs> så det är inte sant. Ja. Så Ultrafe fick testa spelet i en minut man fann inte så stor upplevelse på det. Nej. Och och sen så var ju det bara att nej men du, nu sliter vi upp Micke och så kör vi en intervju med de här. Ja, och så här lädde. Ja, nu står vi här med skaparna bakom Source of Madness, ett en indie titel som Johnny ja, kan förklara lite själva. Vad? På... Ja, så som han säger så är det roguelite action shooter platformer spel som är väldigt inspirerat av Lovecraft med massa monster. Ja, yeah. och en lite så innovativa grejer. Vi gör för att leva så uppleva uppfångar det gärna i att vi har beställa monster som är vi styr via maskininlärning så vi har tränat dem. Ah. Så de blir säjt lite an canibaljäkliga nästan så vi drar ut det är du lite läskiga. Jag tyckte och, det var lågt om läskiga bara med massa tentakler ja, överallt. Ja, <laughs> men tänker vi ska sticka ju massa monster och sånt och göra mm. så här. Alltså väldigt likt Gans som Bordans gjorde så här med miljontals, miljarder vapen. Ja, Fast kör ja. vi det med tentakler. Lämna, Lämna, ja, det är ja. häftigt, häftig ja, idé. Ja. Det ser ju alltså ja. estetiken med det är ju väldigt ja. eh, väldigt häftigt tycker jag. De kommer ju lite om eh, lite granna om om eh, darkest Dungeon estetiken. Ja, ja. Ja. Är det något som ni har? Ja. ja, och vi håller på att använda en annan maskin än jag har i ja. för att det är till en det vi gör nu. Ja. Men eh, vi använder den för att skapa försöka... viskramla in de här bastexturerna nu kommer vi göra så att de eh, kopiera en stil så vi kommer använda det som är sättet att få in ny mer fidelity och så i i vart fixture och värdar så det kan få mycket större variation på vad generella levlar och så. Ja, okej. Okay. Så det ska vi väl det får ni se sen när det kommer ut och så. Ja, i mån. Men vi kommer passa en del av det och det kommer bli väldigt intressant tror jag. Ja, jag har ju inte hunnit testa det här, ja. men jag tänkte att vi tog ju kortet och sånt så jag tänkte ja. att jag ska ta ner det mot hemma och ja, ja. verkligen ja. götta in mig i det. Ja. Vi ska ju släppa ett nytt EM, eller släpper vi kan inte, men vi ska pitcha det iallafall om några veckor ja. och det kommer att bli väldigt annorlunda och väldigt häftigt och vi kommer att bygga såhär små ekosystem och sådant i världen där man har såhär stora monster och såhär små monster. Det låter ju faktiskt riktigt ja. coolt, så det är ja. ju ja. oh, ja. ja, spännande att se hur folk reagerar på det. Ja. Folk har reagerat väldigt bra ja. redan nu. Ja men det förstår så, jag, ja, men det är ju... Ska vi tula igenom ännu mer? Ja. ja, det ser ju grymt mysigt ut. Ja. Det... Ja. Eh han håller på kommer han tidigare? Nej, jag har inte varit med kommer. Eh, Nej, men det är första gången jag kommer kommer ni jättebra också. Ja, ja, ja, jo, ja, precis. Jag tänkte om jag hade varit i Stockholm. Jag vet vad är det jävligt att åka till San Francisco. Nej, San Francisco. Så det eh San Diego. Ja, ja. ja. jag har väl gjort det. Det hade ju varit en dröm. World Dragon Dreamcon och sånt där var kul, men eh Hallå. Ja. Men det är skönt att du har kommit till Göteborg egentligen i ja, alla fall. Men ja, men det är smidigt. Ja. Eh har ni sett fram emot någonting? Skulle ni försöka smita iväg och kolla på någonting? E ni står ni här som ja. som utställare så det är kanske lite svårt att ta sig iväg. Det är där. ju börda två här nu så vi kommer läsa avarna ja. lite och ta tid att njuta av mässan också. Ja, ja, men det är smidigt när man ska göra så. Det ja, var ni sååt lugnt lite grann så okay. då men kan jag inte hunskata med nu. E ja, det ja. råder någonting speciellt ni ser fram emot jag har knappt har koll tid att kolla igenom allting än så jag tänkte ta mitt varv och se vad det ja, bästa jag jag tycker i alla fall det är jävligt häftigt det ser kostplayerna och vad de kostar ifrån ja. så ser man så här ja ah, ibland ser man ju folk som kostar någonting du inte riktigt det var en vi ser folk kostleja ja. det är inte det standard thing utan det är väldigt kul när det är någonting nytt. Jo jag går ju med uppspärrade ögon hela ja. tiden bara titta på glöret på allting. Ja herregud. Jag såg jag såg en jättehäftig kostplay innan han körde den här stora dräkten med men liksom äh, såra silltorrundlar Ja, det går. Ja, de var ute och häftigt. Jag, jag det trodde jag det var en stor vuxen person ja. där i och så såg jag ansiktet det var ja. en liten pojke. Och jätten gjorde ännu häftigare. Ja. Det var coolt. Ja. ja, det är kul. Ja. Ja, eh, vad är bäst med med kommentar? Med kommentar eller detta kommentet? Med kommentar komment i allmänhet. Det är väldigt blandat alltså man får se lite av allt liksom vi ville väl vara med och utveckla konvent och så eller inte ja, ja. mer så här lite mer fokus på utvecklade och spel ja. lite mer på block kultur och lite ja. spel nu. Eh uh, och jag tycker det är väldigt kul att bara få se folk reaktioner på våra spel. Det är ju ja. nästan det ja, bästa grejen. Och se om vi gör och se vissa i tingar man har gjort fel bland och det är väldigt bra för den feedbacken då för då kan ja, ja. man kan tänka och argumentera. Vi vill snart träffa dig. Ja. Mm. Och och och du man upptäcker också nya sätt att presentera spelet och och en direkt reaktion på att hur folk reagerar på hur representerar ett spel så det instämmer Ja men den här gren kan vi ska fokusera lite mer på för det blir någonting folk är intresserade av ännu mer. Ja. Det här känns som att kan vi ju göra ett bättre spel kring det känner vi. Ja, himla, man lägger ju hela tiden. Ja, precis. Det kommer ju också väldigt mycket bra idéer från alla som testar på mässor och event ja. som det här. Ja, himla. Eh, hur tycker ni att nördkulturens plats i samhället har förändrats som sina år? Har du någon eh... Alltså jag, skulle, alltså jag känner jag att den trenden sen när jag varit typ 10 år och sånt så här ja. 12 sånt typ 1 talad för att 2005 som blev 2007 och sånt efter det så blev det typ populärt att vara nördig än tycker jag. Det blev okej. Det blev okej okay. ja, och sen blev ja. det en igenut tag och nu är det säjt det med medelarna så här det är helt det är ingrained i samhället. Ja nu känns det mer som att det du jag är en person är inte nöd utan alla ja. sysslar med någon slags födelse ja, men det det gillar jag för ja. jag menar när jag växte upp då var det en grupp människor som alla alla spelade inte utan det var en grupp människor som spelar väldigt mycket men nu känns det som att alla spelar på ett eller annat ja, sätt och spelar ting. med sina vänner <laughs> ja, ja, sånt även om inte vill erkänna det jag ja, precis jag vill man jag är ju anten gamer ja men så spelar man spelar då jag ja. ja. vill bara inte sätta stämpeln på ja. sig Nej. just precis. det det vet en så här jag ska vara kommed det bara det typ att det är ju en viss gamerkultur nu på tiden ja. som har blivit lite, folk säger toxic, ja. jag kan väl hålla med lite grann att det är såhär ett herd mentality och sånt att ja. folk går igång på och bara liksom, det är inte ju en nördhet utan det är ju en subkultur för oss, ja. Ja, uh, och jag, jag är... ser mig särskilt som gamer men jag vill se mig inte som liksom den gamerkulturen på det viset, för jag tycker den är inte för, jag håller med, med dig faktiskt, ja, med och det är ju synd att det är hijackat lite grann på det ja. sättet. Ja, men grejen är att det finns ju också väldigt fina gaming communities. Ja, med ja. Mycket kärlek i också. Funfact, när jag spelade WoW som tonåring, typ, jag var åt 13-14 år så. Så var jag så här, de, oh, you, oh, så var så här ja, new, jag så vad sa jätteomogen. Och så har jag kom hemna jättebra gille. Och så uppstod till mig så här folk från Nederländerna så som ja. bara Ja, vad de säger i dina gille var, ah, okej. Det så var <laughs> så de, de det är typ som min andra familjes gruppvist. Ja, det betyder inte bara ja. mycket mer – Är inte rätt uppfostran? – Ja, välvårdad person. – Det är ju inte riktigt häftigt. – Ja, det gör man. – Och då, den absolut svåraste frågan som man kan ställa någon som spelar spelat. Vilken är den bästa spelupplevelsen ni har haft? – Upplevelse? Ja, – Inte specifikt spel, utan upplevelsen. <laughs> det kan vara nånting runt spel, det kan vara... – Ett mysigt moment från barndomen. – Ja. – Alltså, jag måste ju säga att för mig är det Zelda Ocarina of Time. Jag spelade så mycket när jag växte upp. Ja, den kompis vi vi körde var perioder när vi gick hem till mig varje dag efter skolan och bara körde det. Ja, det är ja, helt jag, underbart. Ja, nu faktiskt senast för förra helgen där på Retrospeel festivalen köpte jag en ny handkontroll och satt mig och spelade igen. Ja, <laughs> det är ett spel som aldrig dör. Ja, jo nice. man. Men det är ett spel som håller det där. Ja. Det är helt otroligt. Det är förvånande hur många av alltså de gamla sällda spelen som ändå håller. Eh, det är lagligt. Ja, även. Precis. Ja, Speciellt nu också när Retrospelskulturen ja. kommer till vart ska ja. mer och mer och blommar upp över. Då Precis. då kommer ju de här klassikerna upp fram igen lite vinnare ja. också. Jag hörde av en som hennes barn spelade ju då mycket Zelda på Breath of the Wild på Switchen då. Mm. Och så börjat efter det va så jag vill ha mer börjat köpa äldre och börjat kolla på de äldre sällara spelen igen då. Det ja. är ja. fantastiskt. Ja. Så det är det fina med att hålla livet brand så länge också. Ja även. Eh jag min jag har ju bara sett Best Friend någonsin det är faktiskt så mycket mer till mig. Ja oh, jomen. Ja, ja, ja, ja, och jag spelar det, ja, jag spelade igen lite grann nu. Alltså ja, det vi kommer alltid tillbaks ja, ja, ja, till. Ja, ja, det är ju. Ja, men det är klart. Ja, ja. Ehm um, och uh, jag tror det bästa det nu för att göra spel typen av mårasen. Men jag den den som den känslan som gör så här, jag gillar så här med tyckset att spela. Ja oh, fan vad bra, det är på större ting. Oh, jag älskar det här liksom när ja, jag spelar det. Ja, ja eh så det är kritiskt men då så här ibland ser jag bara fan vad ni är bäst liksom. Ja. Och det är Inside jag spelar. Det är nyligen faktiskt. Ja. Jag spelar och sen då att fan vad bra de lägger upp det här. Åh oh, vad häftigt. Och har det spelat Inside. Nej. Men det är så här ett dansstudio som gör det faktiskt. Okej. Okay. Och jag är utbetad technical artist som är att jag är typ jag gör art med programmering kan man ja. säga. Ja. Och de har ju så häftiga grejer där. Precis som de gör de har en varse det språkligt det nästa som heter ett blogg. Jag tror det är inte blogg eller sånt. Men det är en det är en magnifik svensk varelse. Ja. som har massa lämmare och sånt och det tekniken som gick in att skapa den är helt ofattbar häftigt tycker jag som <laughs> ja. den som jag Ja, klart, du, men det ska ju med. Du ser ja. såna här saker som bara, wow. man normalt inte gör. Hur den reagerar med grejer wow. Eh, uh, det tycker jag jättedjupt. Och det ja. var de grejerna och lite så här cinematiska storytelling-grejer de gjorde i det spelet var väldigt wow för mig, tycker jag. Det, det, det var och det är verkligen få ju att dräcka lite ibland. Ja, ja. ja. Det, det är lite skjuts också. Ja, ja precis. Man kan få ut en känsla från den, då har man gjort rätt. Ja. Vi tackar så jättemycket för ja. den här lilla intervjun. Ja, tack så mycket. Eh, ja. Och Source of Madness. Ja. Och vad heter det studion som ni... Är... Carrot Castle. Carrot Castle. Så är det en elefant som bär på slott. Ah, ah, nice. Det är ett gammalt namn för en gammal krigsrelefant. Okay. Uh, de mm. ja, det är ett brittiskt namn för dem som var inne. Det var lite coolt. Ja, vi tackar så jättemycket. Tack, Tack själv. Ha det, bra. Ha, det bra. ha det bra. Så det här var ju alltså en intervju med Cary Castle Studio eh, som är skaparna bakom Soros of Madness. Ja, precis. Det är ett, precis som de pratar om här, ett roguelike actionspel med starka Lovecraft-inspirationer. Ja, Jan. Jag måste ju bara bara ge dem lite extra cred så här då bara för att de råkade nämna att Heroes of Might and Magic 3 var var ett av mysminnena. No. Man får alltid extra cred av mig om man prickar i det spelet. Ja, och vi kan ju också nämna det att Affe som var den här personen som vi pratade med i början i den intervjun också nämnde uh, Zelda: Ocarina of Time. Ja, precis. Som uh, som ett av de bästa spelen och spelminnena som han Ja, Jan. Uh, det var ju då första intervjun som vi inte kunde ha med på grund av att det blev så konstigt ljud på dan. Pre precis. Eh vi tackar jättemycket för att han ville vara med ändå och ställde vi, upp på det här. Det är klart vi gör det. Och förhoppningsvis kanske vi kan träffa han en annan gång och dra en riktig intervju istället. Precis, precis. Vi eh, vi jag fick i alla fall chansen att spela det här spelet hemma sen också. Jag laddade ner demot och det finns att ladda ner på deras hemsida. Så att det kan ni hitta det ifall ni skulle vara intresserade av att veta mer om det här spelet. Och det är det som slog mig först när jag spelade hemma istället för att jag spelade på det här konventet då, det är att ljuddesignen och musiken får en mycket, mycket mer inträdande kraft. Det blir en det... riktig bättre feeling. Oja, oh mycket, mycket. Och det är väldigt, väldigt bra ljuddesign i det här spelet också. Så jag tycker att det ska de ha lite extra cred för och du kan höra ibland kan du höra liksom här explosioner och creepy läten som är liksom lite längre bort ifrån skärmen och känna bara o oh, vad är det som komma skall liksom. Ja vad är det som kommer att hända uppe nu? Precis. Så att nej, det var häftigt. Det är en en lite handtecknad estetik, lite som jag nämnde i i intervjun här också då påminnade lite granna om eh uh, The Darkest Dungeon estetiken ja, som också. Ja, du prickar ju det rätt på också. Precis. O det det är det är häftigt och alltså weirda hembe weirda monstren som uh, kommer från machine learning delen att de kan sätta ihop sig på olika sätt och ja och så med det här Lovecraft är åh oh, ja, det blir så läskigt. Ja det blir det blir det blir riktigt creepy. Det, det du får en creepy känsla där det. det är svårt att placera var du får för att de rör sig på så konstiga sätt som Aj, du inte vanliga liksom. Ja riktiga tentakler. Ja precis och de pratar ju här om att de håller på mycket med machine learning i det då. Eh och det är inte så konstigt men tänk på att de har eh en eh de de två det är bara de här två som vi lyssnar på som jobbar med spelet, det är hela studion. Aj, och det är ju deras expertis lite granna. Det är ju machine learning och och precis som de pratar här, technical artistry och ju design faktiskt. Så att det är inte konstigt att ljuddesignern är så bra heller. Så att det är det är helt otroligt häftigt att se. Det spelet spelar eh, det är ju väldigt väldigt tidiga stadier liksom i det ja, här det Ja, det precis, är ju... det är ju n nedladdningslänken var till 0.5 någonting liksom så att det är väldigt tidiga stadier det här. Och I... känslan man får det fortfarande ändå att ah, men det här är inte liksom ett spelbart spel. Ja <laughs> men... men det är ju det är ju imponerande. Ja. Det enda det var att jag hittade jag hittade faktiskt en liten bugg. Oj då. Ja, eller jag vet inte om det var en bugg egentligen men precis när man börjar spelet så kan du du kan röra dig åt åt vänster istället och liksom hoppa upp på en vägg i så det kan nästan walljumpa hela vägen upp. Jaha. Och då kommer du jätte jätte efter efter ett tag så kommer du över kartan. Och sedan om du fortsätter gå åt det hållet jag tänkte jag att ja men då kanske de har lagt in en liten hemlighet här eller nåt så där. Men nej, du faller rakt ner till din död i eh, liksom inne i oändligheten. Jo men det måste ju vara en liten bugg/glitch. Ja, ja, precis. Så, ja, det var ju lite coolt att du hittade alltså tidigt också. Ja, det var väldigt det väldigt kul. Eh Spelet går ju alltså ut på att du springer runt. Du skjuter ihjäl Lovecraftian tentackelmonster. Som rör sig alldeles frenetiskt. Och det enda de vill är att slå ihjäl dig. Du är väldigt svag jämförelsevis med de här tentaclerna. Du tar väldigt mycket skada av dem. Så att eh, jag... Du måste spela det här spelet på ett helt annat sätt än vad du är van vid sådana här action-rogueleg-spel. Eh, ja, det, det är inte den klassiska run and gun. Precis. Utan du måste... Eh du har ju fördelen då att du skjuter så du kan sätta lite avstånd mellan dig och fienden. Tajta lite. Precis. Fienden är väldigt bra på att sluta det här avståndet också så att eh speciellt efter ett tag när du liksom hoppar fram och tillbaka det verkar liksom att han lär sig <laughs> liksom dina taktiker. Aha. Men du du hoppar fram och tillbaka, du skjuter lite grannare och hoppas på att få bort en av tentaklerna för att eh, tentaklerna är runt en en boll kan man säga en typ av en kärna en precis en kärna är jättebra och eh skadar du den här kärnan så dödar du allt Ah. Man skadar du en tentakeln så skadar du bara en tentakeln. Ja, man ska bara damm tentakeln man träffar. Precis. Aha. Och då har de ju så otroligt mycket liv och de här tjejerna har inte särskilt mycket liv så att det gäller helt tiden då att försöka få bort en eller två tentakler och sen lyckas fortsätta sen... skjuta in i det hålet då öppnat där då. Precis. Ja men det är ju grymt. Det är lite det blir lite mer taktik än du bara run and gun som vi sa då. Precis. Och jag hittade ett item som enligt utvecklarna var ett av de bästa itemsarna i spelet som är en vampiric ring vi ska träffa med två skott för att stjäla liv. Problemet med den är att du själv bara så mycket liv som du skjuter med skotten. Det vill säga att du kan öka bara med ett liv, men varje träff av en tentakel tar 10 liv. Så det är du aldrig inte blir träffad själv. Precis. Och sen är väl det även så då att den skjuter två stycken skott. Mm. Varje skott om du träffar mm. ger ett liv. Ja. Men själva skottet i sig kostar även ett liv att kasta. Kostar alltid ett liv att kasta precis ja. så oavsett om du träffar eller inte så kommer du gå ner ett liv. Ja, men så det är ju, det är ju risky. Det är det risky där, det är det risky. Men ska man lyssna på de som har gjort det så ja. är det ett bra åt dem också. Det är det och det är säkert så att olika speltekniker eller kan det vara skitbra. För min spelteknik så var det inte det för att min spelteknik gick mycket mer ut på att det är bättre om jag gör skada på den innan han kan göra skada på mig. Ja, döda fort. Och ja, inte bara det är för det är smart. Det är smart kör. Ja, jämman, ja jämman. Ja, så att eh och försöka hålla avstånd så mycket som möjligt och jag hittade någon som kallas för The King's Ring för det går ju ut på att du sätter olika ringar på dig. Ja. Och det är så du equippar så du har två equipment slots där du får välja antingen ja, dina skott, vanliga skott eller så får du välja en annan ring då. Ja. Så att det finns olika ringar och olika kombinationer man kan ha. Min bästa kombination jag hittat hittills är Great Fireball Ring och King's Ring. Och det innebär det innebär att Great Fireball Ring, det är precis vad det låter som. Du kastar ut en stor eldboll, Ajman. men den har lite cooldown så du kan inte spamma ut den då. Och eh King's Ring skjuter ett skott åt vad det här hål som splittrar sig i tre. Ah, så du kan göra skola på det sättet då. Och så blir det lättare antagligen att försöka träffa in i det här lilla hålet och öppna upp för en inte tackle. Och det blir också lättare för att du skjuter som sagt i varsin riktning så du skjuter bakom dig också. Ja, Ivan så det skjuter du kan du kunde springa och så och fortsätta skjuta, skjuta. skjuta. <laughs> hela tiden som, kajta, ett, som jag precis, sa. Det är den och kajtan som jag sa. Precis som en liten fegis men det <laughs> men det funkar. Ja, ja, men sen funkar du kan också lura ner fienderna i eh avgrunder av, och liknande. Avgrunder eller sån här spike pits och så och då dör de också. Ja, ah, nej men det är ju nice. Men det svåra är med att om de hamnar i spike pits så är att om de droppar några items som vi vill ha så kan du inte plocka upp dem. Nej, för då måste ju du hoppa ner på spike så du du. Ja. Nej så att det var det, för det lilla som redan finns så känns det redan fruktansvärt atmosfäriskt och musiken är jättebra ljuddesignen är bra det här med med machine learning utvecklingen är jättehäftig. Ja det är ju grymt. Och det roliga med detta är att de har även livestreams lite då och då när de visar när de liksom sätter igång learningen och sånt för ja, de här sakerna. Ja hur machine learning och sånt fungerar här. Precis. Ja, det är ju det är ju jättehäftigt. Det tycker jag och det ska de hålla till cred för också att de visar att de är så pass transparenta med vad det är det de faktiskt håller på och jobbar och utvecklar. Ja, ja, nej men det det är jättehäftigt och sen jag blir ju själv lite imponerad då när du säger det här att ja du har inte så förktyust den här ringen som vi faktiskt fick rekommenderade av mm. ena tillverkarna mm. och jag känner bara att bara där så visar ju det att du har inget bestämt sätt att nej. du måste spela det så här utan det handlar väldigt mycket om vad du som spelare har för stil själv. Precis och hur du nyttjar det du kan gentemot elementen i spelet. Precis. Så, sånt gilla jag då. Det det har ja, det plus för dem. Ja. Och det här spelet då är ju lite skräckbaserat så att jag tänkte att vi fortsätter på skräcktemat och slänger oss in i lite information om Man of Medan. Ooh. Det var ju en av de av höjdpunkterna för mig, det var ju Ja, jo man för mig mer. Ja, att titta på. Vi fick en en visning utav Man of Medan och vi fick även vara med och spela kan man säga. Ja, det var ju nämligen så att på den här eh uppvisningen då för att det var på en av de stora scenerna. Ja. Eh så så när vi som satt i publiken fick då såna här lysrör. Ja. Eh en en blå och en röd. Ja. Och och det här är ju ett interaktivt spel på det sättet att du du får vid många tillfällen olika vägar att gå, olika val snodare. Mm. Så så att du du du får välja vad du ska göra då. Yeah. Och istället för att han som visar upp spelet för oss yeah. gjorde de här valen så bad han publiken så att vi fick i publiken då fick vifta med grön om vi ville mm. gå till öger höger. och oh, så var det röd om vi ville gå till vänster eller det ett valen och valen så. Då. Då. Så så han visste ju vad som skulle hända, men det visste ju inte vi i publiken. Nej. Så vi kunde ju strula till det riktigt illa för yeah. honom ibland. Ja, men. Eh och det, precis som du säger här så man har ju olika val i det här spelet då hela tiden och första valet kommer ju ens innan du har kommit in i spelet. Då ska du välja ifall du tänker om du tycker att du själv tänker mer logiskt eller om du tycker mer empatiskt alltså mer ja, med hjärtat precis. eller mer med hjärnan liksom. Ja, just det. Ja, just det. Ja, men. Och det är ju där som alla alla de här olika valen ska gå i då. Det är lite hjärna, lite hjärta liksom, lite Ja, och en annan då väldigt häftig grej mm. det är att eh, Olika händelser i spelet ändras beroende på vad du gör för val. Precis. Hur du beter dig och allt sånt här. Ja. Så att alla val som du gör genom hela spelet ska ha olika konsekvenser. Ja. Det är inte alltid säkert att de märks med en gång, utan det kan vara långt senare i spelet som du märker konsekvenserna av någon någonting litet som du valde i början av spelet. Nej, ja, jamen. Om man får lita på promotionmaterialet då. Precis. Såklart. Du precis. kan inte sitta här och lova. Nej, exakt. Vi alltså vi vi vi vet ju bara vad Bandai Namco har visat oss. Precis. Så enkelt är det ju där. Och det de har visat oss hitills är ju väldigt imponerande. Ja, det, det måste är så häftigt imponerande. Ska vi ska vi se Men of Men ska vi dra lite story? Vi kan dra lite story. Alltså till börja med kan vi ta eh det här är ju då The Dark Picture Anthology också. Ja, det är den första del utav, delen. Det första delen utav The Dark Pictures Anthology som är ett gäng mer olika spel som uh, ska vara baserade på ungefär samma samma stil. Ja, i man med tema skräck. Med tema skräck <laughs> som utvecklas utav Supermassive Games som är de som gjort Until Dawn. Ja. Och det är då publicerat av Bandai Namco och Oliver Bandai Namco som var här och hade uppvisning Jag på spel då. Jag hade uppvisningen, ja precis. Och uh, Storyn i sig är att eh uh, man fastnar i en i en storm mitt ute på havet. Ja, man är ute med båt. Ja, man är ute med båt och uh, man hör på man är ju rädd för sitt liv där då. Ja, ja, ja, herregud. Och sen så hör man en signal i uh, via radion att det finns ett uh, driftande fartyg som man kan ta sig till och där tar dit tar man sig och söker skydd. Ja, det är ju ett så här mycket större skepp än, än vad du själv har då så att det är mycket mer safe i en storm och var på det. Ja, och det är från andra världskriget så det är ett ganska bastant skepp liksom. Ja, men. Ja. Så så det är ju så det börjar då man tar sig dit mm. och man märker ganska snabbt att oj, vi var inte de enda i stormen som har liksom försökt komma undan stormen i det här skeppet. Nej. Utan det fanns ju även pirater där. Ja, och det ledde ju till dispyter. Precis. Man kanske inte håller med om eh de är åt rätta sagt så tycker jag väl dem att eh, ja men det här har vi ju folk att kidnappa så att Ja. Precis. <laughs> så det är väl jättebra för piraterna antar jag. Ja, eller, kanske eller... inte så bra för spelarna. Nej, och och sen så vet vi ju inte det kanske inte är så bra för piraterna heller vilket vi också märkte i den här i det här demot då. Ja. För det var en av piraterna som gick och putte våran karaktär och styrde och brossade lite granna. Jajamän, och det visar ju sig då att piraterna som tog skydd här då fångat och fångat har er och och så här då. Och sen visar ju det sig att det kanske inte bara var piraterna och vi som var här. Det verkar Nej. vara något Jättekonstigt och mystiskt med det här också. Ja, det kanske till och med är rent av så att det här är ett spökskepp. Ja. Ooh. Ooh. Så att grejen är att det det måste ju utforskas, det måste kollas upp, se vad det är som för sig går. Yeah. Så en av piraterna, yeah. en av piraterna med pistol i högsta hugg hotar dig och försöker knuffa dig framåt för att du ska gå och utforska ihop med den här piraten då. Ja. Yeah så att ifall någonting dumt händer så händer det inte före för honom. Eh <laughs> uh, vi vi gjorde ju olika val tillsammans med resten av publiken och det jag tycker det är bara för det första stort props för att det var ju det var ju ett väldigt bra sätt att få väldigt mycket folk att få en interaktiv upplevelse tillsammans med spelet. Ja, att engagera sig. Precis. Jajamö. Istället för att bara sitta och visa upp att alltså här kan man göra så här, kan man göra så där satt man där och liksom viftade och Man satt eh, nästan och väntade på o för jag väljer igen snart. Ja, och <laughs> tänkte jag tänkte i köerna som det skulle vara ifall du så hade tagit alla de här 500 persen i den här lokalen som vi var i om de skulle spela, testa det här spelet en och en. Ja, herre, gud, det hade ju inte gått. Nej. Nej. Nej. Det, även, nej men jag tycker det var fem, jättebra show på det ja, sättet. Ja, jamen alltså, visst var det det. Jag hade väl gärna velat att det skulle vara lite mörkare för att det var ju den här strålkastare på på scenen och sånt där. Jag hade velat ha lite mörker så hade det varit lite läskigare. Ja, jamen. Och sen hade ju de en ganska läskig cosplayare som smög omkring där bland publiken och sånt mm. som ja, cosplaya en cosplayare en, ena en liknande person i från spelet. Ja, jamen, alltså lite zombie och spöke ja, där. Ja, jamen, det var också lite häftigt så ja, där. Gick runt med de här lysande pinnarna och visa lite hur de funkar och så. Ja. Ja. Eh, det var fantastisk uppvisning måste jag säga och jag ser ju jättemycket fram emot det här. Det är ju jag med. Det alltså jag, jag jag ser ju fram emot det och så ser jag ju inte fram emot det. Precis. För att jag ser fram emot det för att det verkar vara ett så häftigt spel. Ja. Men jag är ju livrädd för skräckspel. Samma här. Så så grejen är att jag ser fram emot det men jag är ju rädd för det. Ja, vi fick ju <laughs> vi fick ju även chansen att träffa Joy Martinez som som eller jag är ju Bratt Martinez ursäkta mig som vad där och presenterar det spelet ja, från Bamba NMK. Ja precis. Bandanamk. Väldigt skön person det är med. Ruggit härlige kille. Och eh vi fick ju reda på det här, att han sitter ju på jobbet och liksom spelar det här nya senaste utkom av något som är efter det här släppet som han visade nu. Ja, jo man. Och fick liksom få reda på det här, att han sitter där och så skriker till lite grann på sin arbetsplats och de andra liksom tittar över och bara Men, vad håller du på ja, med? Ja, och inte bara det, han sa ju även det att de andra skäller på honom och bara kan du vara tyst, vi försöker jobba. Och och han var med det ju jag med. <här> <här> det är jätteroligt. <här> ja, nej, det är fantastiskt. Det är ju det är en person som jag känner sen tidigare får man kanske nämna också då. Ja, jo men. Och eh, alltså den här personen han är är han helt underbar. Ja. Jag älskar honom. Det var ju första gången jag träffade honom och nej, sötst kön kille faktiskt. Ja, jamänsan. Men om vi går tillbaks till Man of Medan ja. så så det här med olika val mm. så som vi fick göra då. Eh mm. så vill jag bara ta ett exempel här från spelet då. Precis. Och vid ett tillfälle fick vi välja om karaktären skulle gå höger eller vänster. Mm. Så publiken röstade då och han fick gå vänster. Ja. Så när han kom dit så hittar han en kniv han plockar upp och sedan då så var enda vägen var att fortsätta till höger. Ja. Och där blev han attackerad. Ja. Vilket var jättebra då för då har han plockat upp en kniv och försvara sig med han. Ja. Ja, så det löste ju sig. Min fråga nu är, vad hade hänt om vi hade sagt höger från början? Ja. För det är ju det här med att olika val ger olika saker, så det är inte säkert att bara för att du gick dit och inte kan försvara dig med kniven så innebär inte det säkerdöd. Nej. Utan alltså försvara dig med händerna, springa därifrån, dodgea på något sätt. Alltså jag vill ju veta blir blir biten så du inte kan använda dina armar ja, eller precis. liksom resten jag har ingen av skelettet. Ja, men vi vet inte, vi vet inte, men det det finns ju så mycket möjligheter det skulle kunna vara. Ja, och jag älskar ju spel när du gör så att de olika valen gör olika saker. Alltså det ger så mycket mer omspelningsvärde. Mm för att jag gör redan nu vi vill köra om det mot att göra de andra valen. Ja. Det det är liksom bara men men men mer, jag vill ha mer. Ja men precis, jag, jag känner exakt samma sak så att det det ska bli väldigt väldigt spännande. Eh vi vi kommer ju vi kommer ju testa det här och det Ja det måste ju vi göra. Fasten det kommer skrämma slag på mig så ska jag testa det. Här. Ja, vi vi får sitta tillsammans då jag här i studion. Det är väldigt öppet och ljus här i studion så vi ja, sitter här och spelar. Det hade nog funkat. Och det det måste jag också tillägga då att grafiskt så var ju det här alltså en riktig ögonsten. Jo oh ja, det var gott i namnam. Ja, jämen. Definitivt. Det det är inte långt ifrån att spela in film. Nej, nej men precis. Så jädras snyggt. Ja, luggigt snyggt och ja, nej, det är häftigt, häftigt. Ja, och så ja, när vi är ändå är inne på grafik. Ja. Okej. Okay. Eh, alltså skräckspel och och såna här grejer och skräckfilmer och dylikt. Mm. De de kör ju alltid med det här för mörka ja. Det det liksom det är väldigt många som honter nästan till överdrivade mörka. Ja. Men jag fick inte den feelingen i meningen med den. Nej. Utan det kändes som att det var det var lagom mörkt men det var inte för mörkt, det var mm. inte för ljus. Det var det var det här perfekta eh ljuset som gav den här hemska spännande trippa på tå-feelingen. Precis, det är den här eh, så som jag kände var att att skuggorna blev liksom de blev highlightade utav ljuset det blev liksom det blev, det blev mycket mer intäckande ja och det det, det kändes inte som att ljuset ledde dig det det kändes snarare som att ljuset hjälpa till och skräm skiten ur dig. Precis. Ljuset är inte där som trygghet. Ljuset är mer där för att visa hur mycket läskighet det kan finnas i skuggorna. Ja, och det är just det där. Det kan finnas. Mm. Det åh ja, det är så hemskt. Nej ja, men även. Ja, Nej, det är ett spel vi verkligen ska hålla koll på. Ja, ja, det det blir det blir inte så mycket eh det blir ju mer tyvärr såna här quick time events och såna saker och du får välja valen. Det är inte så mycket action du själv får köra men som en storytelling device så tror jag att det här kan vara väldigt häftigt. Oh ja, oh ja och det är ju fortfarande du som går omkring och pilla på mm, saker ja. och massa sånt sånt där. Jo jo, precis. Så att det blir men precis som du nämnde här alltså det det är ju steget är ju inte långt ifrån en interaktiv film mer än en ett spel egentligen. Ja, av det lilla vi har sett. Det, det är ju väldigt sätt. tidigt vi har precis, sett. Precis, precis. Vi får se, vi får se. Vi ser fram emot mm. det, i vilket fall som helst. Precis. Vi är pepp. Och sedan så träffade ju vi två riktigt häftiga personer som som arbetar med något ännu häftigare. Oh, ja ja. Så så som kallas då Hyperworld. Yes. Åh vilken yes. alltså det det nej jag kan jag kan inte förklara det. Nej, det är svårt att förklara. Alltså det är Hyperworld vi kan börja med att förklara vad det är för någonting. Hyperworld är alltså en eh, slags spelmotor kan man säga som du kan arbeta i i på på nätet på ja, Hyperworld på hyperworld.com. Ja, himla. Och där kan du alltså sitta och göra dina egna spel utan tanken är att det ska vara helt utan någon programmeringsskill överhuvudtaget. Ja, daget. så så du som en vanlig person, en vanlig gamer som inte kan kodning och dylikt ska kunna göra dina egna spel med hjälp då av Hyperworld. Precis. Och i i intervjun och lite andra ställen så har vi vi har pratat om det här lite granna i games uh, i gaming crater uh, intervjun intervjun redan Daimel. där uh, och nu kommer det alltså hela hela intervjun med Hyperworld här Och där pratar vi lite gärna om Roblox att eh, du gör en jämförelse där. Ja, det är det vi lite. Ja precis. Ja i men jag jag nämnde ju Roblox redan i eh, intervjun med de andra. Precis. Och och det är ju just det här då att ja, det är liknande förutom att i Roblox så måste du även kunna programmera för att kunna göra det. Precis. Så att Highbow World, de har ju tänkt steget längre. Precis. De har tänkt att det här ska vara för alla precis. Och vi ska inte sitta och prata om det alldeles för mycket utan ni Nej. ska få lyssna på intervjun istället på ja, det själva. Ja, det är bättre. Om om, precis, det är bättre om de får prata om sig själva som du precis sa. Ja, så att här kommer den här intervjun. Så, då står vi här. Ja, gemän, vi är här med Mikel Ingfors från Highbrow World. Ja. Vad vad är Hyperbloom? Det är Hyper. Ja, Hyperbloom är ett ett, ett vansinnigt spännande projekt. Vi håller på och bygger äh, nästa generations sociala och kreativa spelplattform där vem som helst ska kunna skapa spel och upplevelser utan att behöva koda. Mm. Och sen så kan man kunna dela med sig det här till vänner och och och och, och vem som helst egentligen i hela världen som vill så vill spela. Och inte nog med det, det var helt helt och hållet webbrauserbaserat också så det var ju Jag inte... precis, det är det smärtan i tanken så här vi vill ju på något sätt demokratisera det här med spelskapande och en viktig del är det det är ju att göra det tillgängligt eh uh, för att så många och och det gör vi som sagt för i och med att man inte behöver koda men också att det är browserbaserat precis som jag säger. Mm. Uh, det är ju det är inte lika krävande för datorn tar jag då. Ja, det det vi eh vi är hyfsat eh det fina med det är att det här funkar ju på ipsoförstätt alla devices som har en webbläsare i sig. Eh men eh det funkar inte eh ja det det går att göra ännu mer av besvärligare saker eh om man har en så kallad native applikation, men vi har ett sådant skymt eh så skap team som har utvecklat den här plattformen så att vi vi ju vi närmar oss hela tiden vad liksom närmar oss det egentligen äh, en, en en en native lösning egentligen så där så att över tid okay. så kommer det här på sikt att göra lika häftiga coola grejer som man ändå gör med en med native lösning. Det är ju riktigt imponerande. Ja, är, jag jag gillar verkligen målet i det. Ja, men kul. Ja, nej men det ska jag fylla i där kanske. Det får du inte ja. göra. Och du är duktig i den här också. Eh, uh, vad gäller native lösning och webblösning egentligen så frågan är ju de hade väldigt mycket på de här marknaderna nu och den första ville teknik. Eh, det finns också ett, heter PVA, så att sätta upp heter PVO så man kan ins kunna installera webbsidor så att de ser ut som bikini till app som helst. Progressive web app står det för. Det är på plats i desktop, Android, eh Microsoft i vanlig ordning är det Apple som halkar efter. Ja. Sen så det finns det en ny teknik som heter WebAssembly som i stort i alla webbläsare, då kan man köra C++ kod till ren kod som man kör i webbläsaren. Ja. Okay. Och sen så finns det en ny teknik som heter WebGPU som är på gång. Då kommer man kunna åt grafikkortet exakt som vilken native app som helst. Ja. Eh, presenteras igår på Googles IO. Okej. Okay, ja, ja, okay. Eh riktigt det att ha efterslutningen så är det 5G då. Så ja. att eh det händer väldigt mycket så att eh ja native eh, är väl bra men jag tror att webb kommer vara mislika bra. Ja, himla häftigt. Ja, det låter riktigt coolt. Ja, ja spännande. Se vi fram oss i utvecklingen då. Ja. Det enda jag har kommit till med heter när med det kommer till ja, spelutveckling inom situationstecken. Det är ju faktiskt Roblox problematiskt. Ja, men jag spelade väldigt mycket med min dotter, Bo Ingrid så vi spelade ihop. Perfekt familjespel. Så det men det är ju lite mer. Det behöver du kunna lite kodning. Precis. Men erat mål är ju bara bättre i så. Ja. Jag ja, alltså helt enkelt jag våran vi har vi har en ambition om att man helt enkelt ska kunna ja ge totalt liksom utlopp för sin kreativitet Ajman. så att det inte ska finnas några som helst begränsningar eh och och precis som det vinner på så ProBlocks behöver man skripta i Lua eh ja. vilket vi ser som en liksom en begränsning ett tag. Ja teklart. men det är ju det. det är och, inte alla som har tid att lära sig det. Nej precis. Och men de har gjort ett fantastiskt jobb också. På ett lätt utvis är det att sänka tröskeln så där så det ska det mer absolut skämt för men men men, det men, det. men men vi vi är dessutom planer på att och och annars så av av eh av um, AI och machine learning tillby i våra plattform som som och sikt kommer det att göra det möjligt för användare att äh, att bara kanske meld på sin röst eh äh, berätta vad det är för typ av spelupplevelse man har och så kan plattformen äh, börja liksom skapa det. Ja. Det ligger ju långt fram i tiden men men jo, där jo, är det där man, är man, man måste ha sig ett mål liksom. Ja jag menar det är ju ändå det är ju går fort. Det är ju, ju gamerbondröm att få göra ett eget spel. Ja. Så jag menar det det måste ju vara populärt. Det kan ju inte inte vara populärt. Nej nej precis. Det skapas väldigt mycket spel på vår plattform och det det är roligt också för vi har ju inte riktigt haft tid att göra en riktig onboarding. Nej. Men men de kurerar ut ändå hur de gör. Det är ju jätteintressant. Väldigt spännande. Och vi jag tror det kanske har 4000 spel skapade idag av användare. Oj, det var ju Allt är ju absolut inte spelbart, men det får väl anas att det är mycket som händer. Ja, i mål. Ja, det är ja, jättekonst. Det, det, det, det är såna här tjänster, det är en öppen tjänst nu redan alltså. De ja, ja. svenska kan ta del av. Vad vart, vart gör man där då? Det gör man enklast genom att bara surfa in på hiveworld.com. Ehm mm. vi vi har inte gjort något liksom bäsarna och det här än utan vi vi ligger i en så kallad betatest och och men men använder söker sig till oss ändå vi har eh, vi började släppa upp eh, det här i, i januari och eh, har väl egentligen eh, inte gjort någon marknadsföring alls men men vi ändå fått eh, ja vi har tusentals dagliga användare mm. i USA framförallt i våran eh det där våra Rogers är eh finns så har ju så vi har i dagsläget ja över 40.000 månatliga och ehm tusentals liksom dagliga användare så att ju, alltså det är ju jättehäftigt för att som det. du säger inte ha gjort massa reklam och grejer. Ja precis det, så här så det vi ju, det tyder ju på att ni har en jättebra idé. Ja. Kul. Ja kul att säga det. Ja nej men det kände vi också att att i princip utan marknadsföring nådde de siffrorna är, är ganska ja vi lovar eller så det är båda har väldigt gott. Så, ja precis. Ja, så vi ser fram emot när vi när vi har tagit den här plattformen lite längre vi har i dagsläget ingen ingen multiplayer eh och och vi har vi har ingen avatar customisering plats vilket vi ser som två stycken viktiga eh eller användarna hör ju annars oss ut just nu och frågar efter det och vi hade ju misstänkt att det skulle ligga efter på läslistan speciellt närbart när vi har när vi har sociala funktioner som multiplayer, in-game chat, avatar customisering och så där då då kommer det här bli det, det, det känns kul. som att det kommer blomma upp då. Det, Precis, ja. det är så vi känner. Ja, och det här det här måste ju vara perfekt för att uh, alla nånna game jams och allt möjligt. Precis, exakt. För det, att se till att det kommer liksom det, det var det var bland de första synpunkter vi fick faktiskt för väldigt länge sedan dessutom i åren amerikanska med det Jupiter nånting. Eh mm. uh, det var det första de såg och eh uh, då var det inte en succé vad det är idag. Nej. Mm. Eh uh, och det vi har idag är inte en succé vad det kommer bli. Framförallt vad gäller eh uh, vi uh, kommer ju uppnå upp möjligheter för saker och kraschklipp det här också och jag tror att ja. det måste få på plats innan man kan göra riktiga game jams. Ja. Mm. Uh. Men det som är så roligt med det också är att det har ju sån eh uh, det är ju så lätt att disperera det. Ja. Men det det skulle kunna det skulle kunna vara att man man träffar olika spelorganisationer eller eller mm. så där medlemmarna bara kan komma och spela Absolut. eller eller la ja. där folk bara kan komma och och ha en tävling i det här. Det är ju helt fantastiskt att att det går att gå erbjuda en sån mm. en sån fantastisk tjänst ja, på det ja. sättet. Det ja och säger jag. Ja, vi är ju aldrig låga bara för att vi visste liksom. När med assistent så kan man ju bara släppa ut det på alla användare och det spelet som vinner blir det ju det som har flest spelningar helt enkelt. Ja. Om att det är så många besökare på plats sajten hela i rå. Så vi ser. Det var innan några jul utan det är det går. Ja, det heter sig alltså. Ja. Ja, har ja, det det har haft ett. Ska vi dra lite av våra ja. klassiska frågor här också? Ja, vi har då? ju ett par såna här standardfrågor som man alltid ska ha i såna här podkaster och sånt så. Det är frågan, har ni varit på Comic Con tidigare? Det här är faktiskt första Comic Con. Ja, ja, det är det ja. också också. Ja, det var SaiFi-mässan ja, innan, den är ju besläktad. Ja, ja i man. Och hur hur tycker du att eh det här jämförs visst med SaiFi-mässan? Eh, jag tycker det här är bättre. Eh, ja. men det det känns ju som att delar av SaiFi-mässan har hängt med. Ja, ja i man. Eh, ena rummet här kändes väldigt mycket så. Ja. Och sen är det väl lite mer liv och rörelse. Ja, det har ju verkligen stämningen. De har fått igång hela all folk och så det är, det är så mysigt och bara gå runt här. Det håller igen. Ja, och ni ni är också del utav Gaming Incubator mm. eller hur? Precis. Ehm, ja. ja. äh, så har varit på inkubator nu drygt ja, äh, 1 och, och ett halvt år. Mm. Mm. Att, äh, så ja, trivs mycket bra där. Fantastiskt ja, bra ställe. Kan jag tipsa alla alla framtida spelutvecklare som som vill få lite bra coaching hjälp så sök så jag har sett till gaming cabinet är en bra plats. Ja. Ja. Eh vad är bäst med med konvent? Jag tycker det ja. Du ja det det det kan jag faktiskt skara på. Det det är fantastisk validering som det heter mm. att se i vårt fall att flockas eh spelare kids för allting men alla möjliga människor som bara kastas över och spelar våra spel. Ja. Det är en en ulvbar känsla och sen. Ja, så jag skulle bara tillägga det egentligen att, att det handlar ju om att kunna få träffa våra användare. För det gör ja. man ju inte och det här får man ju verkligen en möjlighet att och och, och och ja, verkligen träffa dem i verkligheten ja, och, och ha dialog. Jag ser att man och man får så fantastisk feedback eh och och även om det är mycket som dyker upp är naturligtvis kanske saker som vi redan känner till så det är alltid liksom ett par saker som man inte har tänkt på eh ja, ja, ja. så det är oerhört värdefullt att vara på såna här tillställningar så att jo när folk kommer fram och pratar och och tycker och tänker och har sina åsikter om deras spel alltså det är ju underbart det innebär ju att de, de bryr sig de verkligen mm, lever absolut. sig in i det absolut ja. Det vore roligt att se också vad för typ av spel de väljer För att ja, det här är ju helt okända titlar för dem ja, och så tittar man vad är det, de går ju på namn och bild ja, e och, och så ser vi helt plötsligt såg vi oss att alla tre stationer spelade samma spel. Det är e ju ganska häftigt ja, att det blir så. så. Ja, och det är ett av de enklare spelen ja. som, ja. Ja. jag bygger ju dem mer avancerade med att jag kan koden och vet ja. vad man kan göra, ja. Ja. de är inte alls lika purpose. Här. Och tassarigt så. Men det det tydlig också på att produkten är är väldigt bra. Just därför ja. som om även än fast några som kanske inte kan lika mycket då kan göra något som är populärare tilltala fler folk. Ja, det handlar inte att det ska vara mer avancerat utan Precis, det speglar ju appen ja. eller ja. eller ja. liksom ja. applikationen. Absolut. Det kan jag säga. Ja, det är riktigt coolt. Ja. Hur tycker ni att nördkulturens plats i samhället har förändrats de senaste åren? <laughs> Ja, jag jag tänkte faktiskt på det att det är lite kul för jag vet att när jag börjar med datorer mm. och går på 80-talet. Ja men. Då var ju nörden inte så inne. Nej. Inte så accepterad. Nej, alltså. och jag Nej. vet att jag läste någon artikel då för länge sen om intervjua någon nörd i någon situationstecken <laughs> som sa jag önskar att en dag så kan vi nördar få lite revansch och bli lite eh, lyftas fram lite mer. Och mm. mm. det tänkte jag faktiskt precis på i grunden att det har ju hänt var ganska länge sen det hände. Det. Men det är ja. din sjön utveckling ja, att se att man Jajamän. får nörda loss och knutsa ja. till. Jo, ja, vi alltså vi land. har ju varit gamers sen barnsben ja. och båda våra pappor har också varit gamers ja. och det det är ju en helt annan generation. Ja. Och där har ju man fått se sättet här att de har inte riktigt varit lika utåt med att de har spelat och såna här grejer som man är idag. Nej. Nej. nej. Så det har ju varit lite mer tabu. Men det är väl som internet att likasinnade kan hitta varandra och få bli stöttade av andra. Ja. ja, precis. Och inte känna sig annorlunda utan ja. helt enkelt det hitta till okej, okay, helt okej. Ja. Så det är man får vara hur ja. man vill. Ja. <laughs> det är bra. Och då har vi den svåraste frågan. Oj. Jag är mänsan. Vilket eller vilken är din bästa spelupplevelse? Oj. Oj. Jag måste ju mismo Ja men så ger du en blick tillbaka. Det, det enklaste svaret för dig men det så är väl det som kom inspirationen där där inspirationen till här då välkomms. Ja men alltså det jag kan ju diskutera om det var en spelupplevelse men det var det ju egentligen det det började ju faktiskt motivera projektet här. Ah. Och jag är ju, är ju gammal det kan man se på loggan spelare ja. om det är faktiskt fortfarande. Ja, precis. Jag är ju gammal webbutvecklare mm. och så och så märkte jag 2015 när jag började i, i labbavrätt att man kunde göra VR i sin mobil och i webbläsaren. Mm. <hör> och då byggde jag små enkla världar som jag kunde gå runt i på telefonen. Det var i januari så det var mörkt och tråkigt ute och kunde jag fly in i det här som en skapiss och det var så allting började lägga igång. Ehm mm. uh, så det var ju en fantastisk spelupplevelse. Jag ja, förstår jag då. Det förstår jag verkligen. Jag kan konstatera vi nu halvår senare eller lite osenare. Det här är litet för bra för det bara vara VR så då blev det ett spelmotor eller spelplattform mer. Ja, ja. Och det visar ju sig vara jätteroligt, väldigt. Ja. Men ja. jag tänkte bli på på Mysterien för den såna. Ja, men Myst var ju lite en inspirationskälla än det شنande till jag tänkte på vad du just sa. Ja, jag menar så. Myste är ju mystiskt och, och lite ja. så där ja, ja, ja. så som minnas spel är. Ah, det är kanske därför ja. så de är inte lika populära i alla fall. De är för mystiska oförsvåra. Tror ja. jag helt enkelt. Men jag jag gör ju jag har ju lyxen att jag är ju nöjd med allt som skapas på plats. Ja. Ja, det är det kloka. Ja. Det ja. Nej, ja, det är häftigt. Så, är det. så ja. det var väl svaret på den tror jag den. Men vad sa du? Har du något gått eh, specifikt spelminne som du kan tänka på bakåt på? Alltså jag äh, jag kunde luta mig i och äh, sådär, ja, så där ja typ drömma tillbaka till till äh, Commodore 64-tiden ja, där och där fanns det ju ett antal liksom spel eh äh, som äh, som ja som man inte tänker tillbaka på fortfarande vad krym kul cool man hade det på den tiden. Ja mm. men mm. och, och visst grafiken upplevelsen idag är bli så otroligt hel, helt helt annorlunda så där men eh, jag känner fortfarande när jag spelar såna här retrospel fortfarande att jag får en, nästan en liten liten högre behållning av av er liksom. Mm. Ja, men. För det. det är ju lika gott med de nya retrospelen som kommer. Ja. De är alltså de väldigt många av dem har ju lyckats fånga den här gamla retrokänslan från mm. gamla spel. Mm. Det är jättekul. Ja. ja. Jag tycker ju mycket att de här riktigt gamla spelen som man ja men prata kommer då 64 Atari och sån här det är lite som att läsa en bok jämfört med som att titta på en film. Du får det går originalet. Du får föreställa ja. dig så mycket ja, ja. mer ja, i ditt eget i ditt eget ja. huvud om vad som skulle vara då. Och... Ja. Ja. och så får man spela mer också. Man får, får spela mer också. Ja, ja. ja. ja. ja. men det, det är intressant med de gamla spelen är ju att spelmekanismen som fanns i de de går ju göra idag också alltså mm. spelglädjen mm. är kvar och utvecklades då mm. och mm. lag grunden till allt som PRA. Ja, ehm ja, ja. mm. um, så att även om det är snyggare idag så är uppfinningen kom då. Mm. Ja alltså och det, det det är en sån sak som jag tycker man märker av i vissa vissa lägen eller vissa spel idag. Mm. De saknar den här innovativiteten som man behövde ha för att man var begränsad. Jag avlänger ja, precis. Ja, exakt så. Och det är faktiskt lite grann det med vår plattform idag också för den är ju webbaserad. Mm. Den skall vara light. Den skall gå fort att ladda ner. Ja. Eh, skall funka på mobil. Så vi är begränsade igen, vilket jag kan tycka är en viss styrka med det. Ja, absolut. Ja. Jag jag ser jag ser vart styrkan ligger. Det är ja, begränsningarna ja. faktiskt så. Okay. Ja. Jättekul att ni ville ja. att vi vill prata Jättekul. lite med oss. Ja, tack så jättemycket. Ja, och det själv. var Mattias som Mattias var här. kom Nej. in här på slutet. Nej. Ja, och tack så mycket. Ja. Tack. Tack så mycket. Tack. tack tack. Ja, det var ju alltså intervjun med Hyperworld där och wow. Åh, oh, vilka fantastiska killar alltså. Ja, herregud, vi stod ju även vi stod i kvar en kvart 20 minuter efter att Ja, men då bara fortsatte uh, prata. Ja, men sen prata minne och prata om häftiga eh, saker som med liksom nya och gamla konsoler och ja, ja. ja allt. Nej, det var så otroligt alltså vi, vi vi vi vill ju veta mer om det här. Ja, vi bestämde ju redan där och då att vi kommer ju göra en, en längre intervju med dem här. Vi kommer besöker dem på deras kontor och sitta ner och snacka ordentligt. Ja, precis. Ja. Och då blir ju det även bättre ljudkvalitet. Det blir det definitivt. Ja. ja. <laughs> så jag nämnde ju tidigare mm. Eh uh, ett kortspel. Ja just det. Nättrolls. Ja. Yeah. Skapat av uh, Mattias Dristig. Yes. Och eh uh, korten är illustrerade av Jon Kustfeldt. Yeah. Ja. Ja. Eh uh, jo, nu jag tänkte vi skulle gå in lite på vad Nättrolls är. Precis. Ja, är precis. Eh uh, Nättrolls är ett uh, partykortspel för 2 till 4 spelare. Mm. Du kan vara fler, men det är rekommenderat 2 till 4 om det ska vara som roligast. Ja. Yeah. Ehm uh, som spelare så är du ett nät troll ja. och ditt enda syfte är att vinna eller förstöra så många diskussionstrådar som möjligt på din sociala internetplattform. Ja. Det är ju jag vet inte jag jag säger inte att det är så Nej. men men man känner ju igen det med nät troll och förstöra diskussionstrådar och sånt om man tänker Facebook. Ja. ja. Jag säger inte att det är det han menar med internetplattform. Hans internetplattform som han menar i spelet heter vildnett.nu, yep. döpt efter företaget Vildhallen antar jag. Ja, givetvis. Ja men i alla fall, du ska förstöra, du ska trolla och förstöra diskussionsplaner och sånt där då. Ja. No. Eh uh, Det <laughs> Det gör du alltså. Ja, ja, det gör man totalt. Jag, jag skrattar bara jag tänker på korten. Ja herregud. Det var ju så att uh, Mattias stod som dro in och så ha, han gick han gav oss en hel genomgång av alla regler i spelet och, ja. och Och det var fantastiskt. Ja, det var vi stod ju vi stod ju gapskrattar liksom i, i artiststället där. Det var ju, så mycket humor och glädje bakom hela. Ja, spelet. det var det var spot on humor till ja, och med. Ja, ja, Men i alla fall man turas om och lägga kort eh i det här spelet då som vilket kortspel som helst. Eh mm. korten är diskussioner och argument. Ja. Ja. Eh korten har även olika poäng. Mm. Eh till exempel så har vissa kort har en grön poäng och ja. och det det är så kallade pluspoäng. Precis. Och så vissa kort har röda poäng och då det är då minuspoäng. Ja. Och förutom att du har de här diskussionsargumentskorten så har du även kort som kan hjälpa dig, mm. då även kort som kan du kan använda mot andra spelare då. Precis. Och till exempel då eftersom det här är internettroll och och massa såna här konstiga diskussioner och dylikt då. Ja. Så så så är ju bland annat finns ju bland annat två kort inom det här då och det är ju bland annat foliehatt och offerkofta. Ja. Är ju två av de <laughs> korten som man kan använda mot sig själv eller mot andra då. Ja, ja men så och det... arg argumenten som du kan använda är ju bland annat uh, wall of text och Ja, uh... ja men och caps lock. Ja, ja men så. Och såna där saker då <laughs> som uh, trollen oftast envänder när de är i tråden så här bara att åh nej nu blir han arg nu trycker jag på caps lock och så så så trolla att jag skriker på dem. Precis. Det, men nämen så spot on humor är det där. Men i alla fall du fortsätter med de här korten man drar kort, spelar turordning. Mm. Eh tills någon lägger en gullig kattungebild i diskussionstråden. Ja. Ja, för vem kan argumentera emot en gullig kattungebild? Ingen. Nej. Vad innebär då det här kortet? Jo, det innebär att nu vann du den här högen kort på bordet som är spelade. Precis, du Så vann du, den här tråden. Precis, du du vann diskussionstråden. Precis. Ja, det var ditt kattargument som vann. Ja. Yeah. Så då får du alla de här korten på bordet och lägga i en hög jämte dig. Yeah. Du får inte kolla igenom dem. För att det finns ju som sagt blandat gröna och röda poängkort i den här högen nu. Mmm. Bör det ju göra. Ja, ja. <laughs> och gröna är att man får inte kolla vinstkorten innan spelet är slut eller om ett annat kort säger så. Ja. För då kan det nämligen vara så att du har ett kort som du kan kasta på en motståndare. Du kan även kasta det här kortet jag pratar om på dig själv. Och det gör att du får rota igenom den här eh vinsthögen antingen hos dig själv eller hos din motståndare. Mm. Och till exempel om du gör det på dig själv, då kan ju du offra kort från den högen med det här ja. kortet och då tar ju du självklart bort röda minuspoäng för dig själv. Ja. Men om du kastar det på en motståndare mm. då letar ju du självklart upp de fetaste gröna poängkorten och kastar bort dem. Ja. Vilket i slutändan då kan kan göra att uh, den personen kanske har mer röda poäng. Det innebär ju att den personen får minus ja. och får ju verkligen hoppas på att andra högen de lyckas vinna om de lyckas vinna den till högen ja. är mycket bättre. Ja. Så det det blir ju samtidigt det blir det väldigt mycket trolleri eller ja nät-trolleri ja. och samtidigt så blir det mycket taktik i det Precis. lite strategi men det de har lagt nivån av strategin på ett sånt sätt som känns lagom. Jo, det är ju så också att i och med alla de här minuspoängen och sånt som finns i de olika högarna så kan du ju om din om vi säger att du och jag spelar tillsammans här nu Jajamän. och du har vunnit fyra högar effe ra trådar fyra argument och sen så har jag en ett argument här borta som är mycket mycket mer än så. Ja. Då är ju fortfarande möjligt att jag vinner för att mina poäng är högre än vad dina är. Ja, precis att... och jag kan ju sitta med en hög med kanske bara fyra små poängs mm. grejer Jaman. men så sitter jag med 100 röda poängkort. Precis, och minus. då har ju inte jag några pluspoäng alls i den högen utan det det är ju minus. Ja, precis. Så nej, det det finns strategier där och det som jag sa det är en lagom nivå på strategin. Precis. Det är liksom lätt att lära sig, mm. svårt att bemästra. Ja. Och det är sant jag bara totalt älskar. Jajamän. Och det här är ju verkligen ett kortspel som jag själv fundera på att beställa för att jag jag vill verkligen spela det här och inte bara få det uppvisat. Precis, jag är också sugen på att spela det så att som ja. sagt jag ska köpa in det här till till föreningen som jag jobbar för och ja. själv då. Precis. Jajamän, jajamän. Och och grejen är att det det finns en annan liten underliggande grej med det här spelet, med det här nättrollandet och sånt där, mm. för att det det här med självkritik och såna saker idag, det är ju inte alla som är så duktiga på det och ens Nej. bryr sig om. Nej. Och Mattias då vill även att skolor och ungdomsföreningar och dylikt då använde sig av det här spelet även då för att starta diskussioner om just kärlkritik och och dylikt och det tror ja. jag är ett roligt men undervisande sätt att göra det på. Ja, ett underhållande sätt att få in folk att tänka på det sättet. Ja, ja i män. Nej så som sagt, jag nej jag ser fram emot när vi faktiskt verkligen får spela det här spelet. Ja. Och det är ja. väl ja, det är väl egentligen vad jag har att säga om nätrolls och Wildhallon. Ja. <laughs> Spelet finns att beställa också. Ja, Jajamänsan. Eh ni kan gå in på Wildhallon sida och beställa det och det är bara go googla Wildhallon så kommer det upp först. Ja, ja. Och det är väl det är väl egentligen det vi har att säga om Comic Con. Ja, det och säga ja. en hel del får jag. Det, det, det, <laughs> det tycker jag det, det, det är absolut men det det är väl det är väl avslutade väl vårat Comic Con event egentligen. Det vart fantastiskt kul. Ja, precis. Och ja, vad ska, vad ska man säga mer? Vilken upplevelse. Det här är första gången vi gör något sånt här och vi hoppas ju självklart att våra lyssnare har uppskattat det vi ja, har pratat om. Ja, det hoppas jag verkligen för vi vill gärna göra det igen. Ja, precis. Så att, äh, ja. Nej, fantastiskt och, och tack Comic Con att ni kom till Göteborg. Ja, tack Comic Con och tack för att vi fick, vi fick komma och besöka er. Ja, precis. Tack för det också, ja. självklart. Så att det är helt fantastiskt. Vi, äh, ja. Ja, precis. Det är vi aldrig stilla oss. Vi är, ja. det är det är svårt att smälta alla de här upplevelserna. Ja, det är fortfarande mycket intryck som ska in och smältas och så där och ja, ändå har vi haft ett par dagar på oss nu. Ja, precis. Så att vi gör vi säger i framtiden så så vet vi ju vi kommer gå in lite mer förberedda. Vi vet vad det vi vet vad som händer nu. Ja, vi vet lite mer. Man vi, lär sig hela tiden så att säga. Precis, så att nästa gång hoppas vi också på att det blir bättre ljudkvalitet då på alla inspelningar. Ja. Men vet ni vad? Vi hoppar vidare till det som vi brukar prata om i våra avsnitt. Ja, vi är ju Game Over, en ja. gamingpodcast där vi pratar om spel. Precis. Det är ju precis det vi är, så att vi vi slänger oss in i och prata lite granna om våra spel som vi har spelat den här veckan. Ja, precis, precis. Jag har gett mig på en klassiker. Mhm. Mm mhm, mm mhm. Jag har gett mig på ett av de första RPG-spelet till PlayStation 1 eller PSX ja. som Jajamän. det heter då. Ja men. Och det är ju Wild Arms. Precis. Från från från studion Media Vision. Ja, ja. Och det släpptes ju i Japan 1996. Ja, ja men. Herregud, det var inte igår. Nej, det var inte det. <laughs> och sen släpptes ju det självklart då 97 i USA ja. och så fick ju vi i Europa då vänta till 98. Ja. Ja, Jajamän. ja men. Men Fast nu vi fick vänta så länge ja. så var ju det fortfarande ett dunderspel ja. och det är fortfarande ett lika bra dunderspel idag eftersom jag vet det efter om jag har suttit och spelat det nu i veckan. Åh precis. Jag, vet jag är så hypad över allting i det här spelet. Ja. Det är nämligen så här det det de säger själva att det är ett western themed RPG. Ja. Jag håller väl inte helt med. Det jag skulle säga western fantasy sci-fi ja. istället. Ja. Jo det är ju det är ju mycket demoner och utomjordingar och lite cowboysar och ja, lite fantasy. Ja, men. Och det är ju och... väldigt mycket öken och jag tror det är där de kommer ja. in på västern och sånt ja, ja, ja, ja, ja, ja, jag, jag där. Ja, ja, va? Ja, det är väldigt roligt. Ja, jag jag chansar där. Ja. Eh det det är det finns en föregångare, Doomlords. Ja. Gör det eh Rapid Reload. Jaha. Som är en 2D running gun som ja. vi har nämnt i dagens okay. avsnitt ja. running gun. Eh ja. ja. och grejen är att det är jättekul att titta på på bilder och det liksom jag har inte spelat det själv. Nej, nej. Men alltså det är så himla tydligt att det är samma tecknare. Okay. Ja, ehm ja. ja. En av huvudkaraktärerna i Wild Arms som vi ska gå in på heter Rudy. Ja. Yep. Ehm um, en av mänkaraktärerna i Rapid Reload ser nästan ut som honom. Ja, okej. Okay. Så alltså det, ja, de har jättelika så man verkligen man märker att det här är grunden. Yeah. Ja. Ja, yeah. i alla fall Wild Arms. I Wild Arms får vi följa tre stycken karaktärer. I början av spelet får man till och med välja vilken av dem man vill börja som. Ja. Yeah. Du kommer få spela alla tre i vilket fall som helst så det kvittar egentligen vilken man börjar med. Yeah. Det är mest en vad man känner för. Ja. Ja. Eh vi följer Rudy an Dreamchaser som är lite av en outcast mm. på grund av att han använde sig av en en häftig teknologi som inte alla kan använda sig av som heter Arms. Ja. I anna, i vanliga vanliga ord så använde han sig utav vapen, pang ja. pang. Ja, jag menar. Helt enkelt. Sen har vi Jack Mm. som är en uh, skattjägare och en fast, fast draw swordsman. Ja, just det. Ja, och han uh, han har alltid med sig sin kompis Handpan. Ja. Som är en uh, windmouse. Precis, Amen. en windmouse, ja, precis. Sen har vi Sicilia, mm, som är prinsessan av Edelhide. Ja. Ja, i men. Och det är de här tre main karaktärerna då. Och och Jack som ett exempel som har en liten mussmässig hela tiden. Ja. De här de har ju olika skills för sig som du kan göra utanför fighterna. Ja. Och ta till exempel Rudy får får en bomb ganska tidigt, men mm. därmed kan ju du springa bort olika saker och hitta hemligheter och komma vidare och sånt. Precis. Eh Jack, han använde sig bland annat av handpan mm. till att skicka iväg honom. Och då kan hanampa när han åker iväg rakt fram då kan han aktivera switchar, ta lådor och mm, dylikt åt i mm, då. Mm. Så väldigt användbart. Ja. Eh till och han får även bland annat en tändare som man kan tända facklor och lite lite så här småskoj. Ja, ja men. Eh Sicilia prinsessan, hon har ärvt en en droppe ja. som har magiska krafter. Ja. Ja men. Hon får Hon hon är hon är magiker i, i i gänget så att säga. Eh ja. hon får även en klockare hon kan spola tillbaks tiden och lite såna här häftigheter. Mm. Så det är ja jättekoolt. Det är nämligen de här tre då vi följer som ska som i vilket annat RPG som helst rädda världen. Ja. ja. <laughs> Men jag tänkte jag skulle dra lite snabb bakgrundsstory då. Mm. Gör det. Och det är nämligen så här att det här den här världen heter Filgaia. Mm. Och världen Filgaia är nu bara ett skal av vad den en gång i tiden har varit. Yeah. Det var liksom jättehaftigt så att säga. Det var en perfekta världen mm. egentligen. Mm. Tills invasionen från Metal Demons Ooh. kom. Ja, nu, nu. Och för att och i den här världen Filgaia så så fanns det tre stycken raser. Vi hade the Guardian, vi hade humans och vi hade elves. Ja. Yeah. Och När de här Metaldemons kombo invadera så för att överleva så slog sig de här tre raserna ihop för att tillsammans slå tillbaka hotet. Ja. Yeah. Efter kriget som de vann mm. för då det gjorde de, de mm. lyckades vinna och slog tillbaka demonerna. De i utkanten av Fylla Ga Gaia istället. Så märkte äh, rasen elves att äh, Människorna hade väldigt de var väldigt hänsynslösa och var väldigt giriga och de kände att vi kan inte leva bland det här. Det här är inte det är inte för oss Nej. så de lämnar Filgaia. De lämnar världen helt mm, enkelt. Mm, mm. Och efter kriget så så för det var ju ett stort krig med mycket förstörelse. Ja. Så så börjar så kunde inte riktigt planeten repa sig och fortsatte gå sönder och dö ut och mer och mer skogar och dylik blev till öknar. Aha. Ja. Och nu då, 1000 år senare så är hotet tillbaka. Metal Demons är på väg igen. Ja. Yeah. Och så nu är det då upp till våra tre hjältar att rädda världen på nytt. Yes. Ja. ja. Och, det, och och och du det Ganska tidigt så får du lära dig mycket av de här grejerna. Och jag gillar verkligen sättet de har gjort då för att du ska träffa varandra. Mm. För oftast i ett RPG-spel så har du en main karaktär och så springer du runt och pratar med folk och så går de med dig så. Ja. Här som jag berättade i början får du välja alla tre gubbarna. Ja. Och då då då spelar du med dem tills du kommer till en by där kan du har du möjligheten att välja och börja spela med en annan karaktär via savepunkten. Yep. Och det är ju klart att man blir nyfiken så det gör ju man. Ja. Ja. ja. Så så i plus liksom väljer du Jack istället för Rudy. Ja. Yep. Och så har han sin lilla story. Han börjar i tempel eller skattjägar ska ut och utforska och grejer. Ja, men. Ja, men. Och så tar sig därifrån och kommer till en plats då och så till slut efter händelser och dylikt så hamnar han i samma by. Och där står till exempel Rudy och du kan prata med honom och få med honom. Så att man man möter upp med varandra. Och så här gör du med alla tre karaktärer som har sin egna början på storyn och sin egna anledning till varför de ska ut på det här äventyret. Precis. Vilket ja, ah, nej jag tycker är så bra. Jo, jag gillar mm. verkligen när jag kan spela sido karaktärerna. Ja. För det dinga sido karaktär, alla tre är men karaktärerna. Jag menar sen. Nej, jag gillar sånt. Det, ja. det är det credd och alltså grafiken. När när du är ute och går och är i städer och dylikt så är det med den här uh, 2D top view grafiken ja. och sen i fighterna så är det RPG. Ja. Eh uh, 3D alla väldigt tidig PSX. Ja, men. Och det är inte fint alls, Nej. men jag tycker det är det helt underbart att titta på idag. Det har sin charm. Jag tror även att det kan då bero på att jag jag är ju uppvuxen ja, med ja, det här spelet. Det är ju nostal nostalgi herregud. Ja, nej. så att för mig blir det inte störande utan nej. jag njuter istället av det. Ja, ja ja, herregud. Alltså jag jag måste också påpeka en en stor sak. För mig med det här spelet är ju musiken. Ja, jag har inte kommit dit han. Men jag håller med dig. Ja. Kör på den. Ja, jo, alltså musiken i det här spelet är ju det det det är ju en av mina jag jag har ju en internal battle hela tiden för att folk har ställt mig frågan om du bara får ha ett soundtrack till ett spel det är det enda du får lyssna på resten av Red Live vilket ska du välja och då är det ju för mig är de tre stora valen här nu som är väldigt väldigt jobbiga är här Wild Arms då obviously eh Chronocross och Guild Gear ah eh, just för att Guilder musiken är det alltså det den är varierad har ganska många spår och har liksom lite metal och såna saker som jag som jag gillar lite rock och metal som jag lyssnar på men de andra två spelen har sån fantastisk musik. Men alltså grejen men, är ju att öppningstemat till Wild Arms ja, jag kan jag alltså jag kan ju spela upp den Jag bara få lyssna på jag tycker det är så vackert och så lugnande och fint. Ja, ja, men så samma samma samma för mig. Jag tycker jag älskar den låten. Det är det är helt fantastiskt, men någon som faktiskt ännu mer för mig, det är Overworld temat i i Fil Fill Gaia. Åh. Det är också helt fantastiskt med de här trumpeterna som påminner om liksom det här västern temat som Jajamän. vi pratade om här och åh, nej det är så bra. Det är så bra. Ni måste lyssna på det. <laughs> lyssna på ja, det, nej, det är alltså. fantastisk musik. Fant fantastisk story. Ja, och när du när du ändå pratade om eh om intro, eh, intromusiken här. Det är inte bara intromusiken utan han har ju en ett anime intro. Ja, alltså hela. det är fantastiskt vackert också. Det är fantastiskt vackert och till tillsammans med musiken. Det det, det liksom. passar in så himla bra med musiken ja, också. Ja, och, och, och musiken går från att den börjar liksom med, med eh, lite vanlig akustisk gitarr som till, sedan bör, bara det är bara akustisk gitarr och visslingar alltså så här liksom om ni tänker så här western western visslingar. Ja, herran. Så det är verkligen så här att spela på det temat som sedan går över mer och mer i alltså från början är väldigt tunt, väldigt skört kan man säga med de här två sakerna som bara bygger upp och bygger upp det blir eh, mer och mer det blir trumpeter, det blir eh, stråkar och liksom en hel orkester i slutändan som spelar samma tema som som vi började med. Ja, i mannen. Och Åh, oh, ja, det Gud. är så mäktigt. Det går, alltså, det går inte att förklara nej, hur mäktigt nej, det är. Jag sitter, jag sitter och lyser här i studion och bara tänka på och, och prata om det här temat och det är så bra, det är så genomtänkt och ja, aj, stor krådd till till kompositören. Ja, för alltså jag har svårt förklara hur varmt om hjärtat Waldoms wow, ligger för att mm. det ligger så himla varmt om hjärtat. Eh, ja. men får ge en liten förklaring så skulle väl jag kunna säga att om någon skulle fråga mig vilket alle vilka? Mm. RPG-spel borde jag spela till PSX? Ja. Så är det Wild Arms och Final Fantasy 7 och Breath of Fire 3. Ja, och Psychoden. Och Psychoden. Ja. ja, nej, varför? De w ligger Arms, alltså på topplistan. Ja, ja Wild Arms är för, för mig det, är det ju definitivt alltså ett av de absolut bästa RPG-spelen som någonsin. Ja, de har gjort. alltså Wild Arms det är du är du ett stort RPG-fan, mm. då måste du verkligen spela Wild Arms ja, ja. för det är Idén, som sagt, det är ju ett av de första RPG-spelen till PlayStation. Ja ja, och, och så bara det gör det värt att spela det. Ja, och det är befintligt som vi pratar om här, det stridna är i 3D. Men det är fortfarande på samma format som som Final Fantasy och liksom alla de här. Det är ju Final Fantasy är ju i 3D och, och i 2D miljöer visst ligger men fortfarande så är det i 2,5D ursäkta mig. Men där där har du liksom tre skivor. Wild Arms är minst lika långt i speltid ja, är man, som Final Fantasy 7, men är bara på en skiva. Precis. Du har alltså det är så stort, det är så massivt ja, det spelet då. Ja, men och... en av de stora skillnaderna när när det kommer då till yta på skivor. Mm. Det är ju att Wild Arms har ju inte tonvis med filmer i sig. Nej, nej, nej. Som till exempel då Final Fantasy har. Och nej. jag kan ju tänka mig att det tar ju upp en hel del piskspace också. Det gör ju det, det gör ju det. <laughs> ja. Så att det, det är, ja, nej. Det... Men det här är ju ändå ett helt år innan Final Fantasy 7. Mm. Så mm. bara där, bara wow. Ja, det är sjukt. Det är ett fantastiskt spel. Ja, mitt bästa minne med det var någon gång som jag vi brukar gå till det som heter Videomix tidigare Ja, ja Johan. Eh för att köpa typ godis och skit på rasterna. Eh ja. då jag gick på Sällarskolan så gick man till liksom Videomix som låg där på på på Norby och och så gick man dit och så tittar man liksom lite, lite på filmerna och lite sånt där för det var han ju rast så att whatever. Och sen så, så går jag står jag där och bläddrar bland eh salivspelen som de hade för PlayStation och så hittar jag Wild Arms hade jag efter att jag har fått testa det eh ja, och fått redan gjort fått minnen av det. Så det här var lite senare då i ja, kan det varit 2000 ja, 2000 var det nog. Ja, så runt att, omkring. Så, så runt att, omkring hade vi liksom och jag visste ju vad det här var för spel. Så att jag där köpte det med en gång. Ja, det förstår jag. Sen på vart som oh my god, jag måste ha det. Yep. Så jag köpte det och eh, aldrig ångrat mig. Jag vill säga, det var verkligen wow. Ja, när men jag säger ju det, alltså det släpptes 96 i Japan mm. och och och det det är 2019 och vi sitter fortfarande och spelar det. Ja ja, det blir ju <laughs> fantastiskt. Det alltså det är ett fantastiskt spel. Det det finns ingen anledning till att inte spela det. Nej. Nej, nej, äh, nej verkligen inte. Är du en RPG-fantast, då är det här ett spel du ska ha spelat. Ja men. Det, det det du det kommer ligga dig varmt om hjärtat också i så fall tror jag. jag kan nästan garantera. Det är ett det det, det är ju väldigt alltså det är en väldigt häftig story. Väldigt häftig det är en väldigt story också. Mysig story, häftig story, spännande story och bra humor. Ja, jamänsan och och heartbreaking i vissa oh, lägen oh, ja. också, ja, tårdrypande så att ja, Nej, men ta det, ja. till exempel Jack eh äh, Jack och Hampan. Ja. Det det det roliga är ju att Jack eh äh, skattjägaren då. Han är lite mer så här, jag tänker inte så mycket. Jag jag rörer rätt in. Ja, men Och hanpan då som är hundratalsår gammal, fan ingen vanlig mus, han är en Nej. windmouse. Jajamän. Det är, det är liksom du du får lära dig lite då och då att han är lite speciell. Ja. Han kan ju även då prata. Ja. Ja. Och han är mer som han är mer jäxtistomologi. Ja, är han. <laughs> och han är väldigt väldigt studdig. Ja. Yep. Vi gick göra dialoger mellan han och Jack och sådär. Det det blir väldigt mycket bra humor och sånt i spelet samtidigt också. Ja, det blir ju det. Yeah, man. Yeah, man. Ja, jamen. Nej men. Ja, nej, ja, ja, fantastiskt spel. Ja, yeah, jamen, det är vad jag vill säga om Wild Arms nu. Mm. Det är det enda jag kommer på just nu. alltså jag oh, ja. Alltså vi är ju kunna sitta och prata om om det här hur länge som helst egentligen, men samtidigt så vill vi också att folk som inte har haft chansen att spela det testa chansen. Ja, precis. Det är därför jag inte vill gå in mer än på den grundstoryn mm, jag gav mm, tidigare. Jävlar. För att Shure, det är ett gammalt spel. Men mm. när det kommer till RPG, det är liksom, är liksom om jag allt... berättar slutet. Det är ungefär som om jag berättar slutet på en bok. Precis. Det, det blir inte bra. Nej, nej, nej. Och det är vi jättenöjda med. Det en, en, ett varningens finger vill jag bara göra. Spela inte Alter Code F som är, som är remaken utav Precis. det här spelet. Precis. Remaken är inte samma spel. Nej, det är jättedem har ändrat på massa spelmekaniker och de har gjort massa konstiga beslut med eh de har ändrat musiken i det så att den har inte alls samma kraft i i sig <laughs> ja. längre även fast den har liksom bättre inspelningar och såna saker då men nej det är mycket väldigt konstiga beslut de har gjort med det här spelet. Spela inte det, nej. skaffa originalet. Ja, det ni söker är Wild Arms till PSX. Precis. Och med det så så så tackar jag för mitt snack om Wild Arms yes. och jag tycker att vi går in och ser vad ultrafail har myst med den här veckan. Det har ju varit precis som vi pratade om här tidigare att jag har ju också gått in på ett av mina barndomsspel när det ja, kommer till ja. och speciellt också till PlayStation, alltså första PlayStation här. Så att jag tänkte ju prata lite granna om Breath of Fire 3 uh -huh. som också var som <laughs> ligger också på min topplista. Precis som också är på topplistorna av båda våra listor. Breath of Fire 3 då. Det är en direkt uppföljare av Breath of Fire 1 som kommer till SNES från början. Och eh Breath of Fire 3 börjar med först kommer ju liksom Capcom Capcom Capcom loggan. Ja, igen. Eh och efter det sen så fadear det ut till black och sedan så fadear det in en sån här tapestry alltså en en väggmålning eller någonting som man liksom följer från sidan och så följer efter och tittar och man får se saker som ja, hänt i jag, första jag, spelet då. Jag ser det lite som tänkte en gammalt tempelvägg ja, där de har ristat in. Mm. Lite lite så känner jag det. Lite så eh gammal man man känner verkligen att det här är någonting som har hänt förr. Ja. Och du ser då events från första spelet eh i den här liksom Målningen. väggmålningen då. Och det är ju jättehäftigt att börja spela på det här sättet för du får en så vad ska man säga? Du får en känsla som att det finns vikt bakom spelet redan med en gång. Ja, i man. Redan innan du har tryckt på start liksom. Så du startar spelet i alla fall, du tittar på den här lilla väggen och så ser du loggan och det ser häftigt ut och vi bara, ooh, nu ska vi spela Battlefield 3, det är så spännande. <laughs> vi startar spelet. Och du får välja att döpa din karaktär. Du kan döpa den till vad som helst på fyra bokstäver, men men originalnamnet på karaktären är Ryu. Och det ju, finns ju en anledning till att det är Ryu för att Ryu på på japanska är drake. Ja, och vi börjar som en drake. Vi följ, vi får se liksom lite gruvarbetare som jobbar i en gruva och de hackar på saker och så Spelet börjar bokstavligt talat med en explosion för de smäller upp de har ju hittat ett drakägg. Och ett drakägg i det här spelet är inte ett ägg per se utan det är en stor kristall och i den här kristallen så har de då ser de den här då den här draken som ligger. De de inte vet är att det här är en levande drake som väntar på att kläckas. Ja. Och de spränger upp den här. Vi kommer ut som den här draken och får börja spela spelet vi attackerar i självförsvar mot de här människorna som eller människorna väl inte kanske per se men de här varelserna i alla fall <laughs> som eh som precis har sprängt vårat vårat hem eller <laughs> ja. vårat ägg. Så vi attackerar dem i självförsvar och de dör. Ja. Man har i gel en hel del folk i början på det här <laughs> spelet faktiskt. Eh de dör och eh, man får ta sig igenom den här lilla lilla gruvan som man eh, så försöka komma ut ur den slutade dock med att precis innan man ska attackera en lite större häftigare snubbe så är det en röst i ens hjärna som pratar med en och säger nej gör inte så här och det är tillräckligt för att vi ska bli distraherade tillräckligt länge för att bli utnockade av en stor liksom kran <laughs> som någonstans ja, smäller var. rubbet på oss vi blir utnockade och nästa gång som vi vaknar upp så vaknar vi i en bur på ett tåg på väg bort och där har jag säkert slutit i 10 minuter en kvart för se ifall det, liksom för att man tror att det ja men nu vi är på väg någonstans. Det visar sig att man ska börja röra på styrkorset <laughs> och ta sig därifrån. Så att spelet har redan börjat utan man eh, riktig tänker på det. Så man slänges i av den här vagnen och nästa sak som vi ser är en en som heter Ray som är ute på jakt. Ja, jag jagar. Ray, jag gillar honom. <laughs> ja, #gayforray. <laughs> ja, precis. <laughs> eh Ray är en av de bästa karaktärerna i, i spelets historia enligt mig. Eh och det här är en vi, vi får se honom han var jagar, men helt precis så kommer en stor krasch som som eh, skrämmer iväg hans byte och man springer dit för att kolla vad det är som som har hänt. Och då ser man två tycker hundar attackera ett litet blåhåret barn. Och eh Ray attackerar de här hundarna för att hålla dem borta från barnet. Ja, rädda barnet tänker jag. Räddar barnet och tänker väl först gå därifrån egentligen. Men eh, han har ju ett hjärta av guld. Ja. Så han kan inte göra det även fast han vet att han inte har tillräckligt med mat för att mata den här eh, barnet också då. Precis, han har ju knappt mat för att mata sig själv. Nej, precis. Så att han tar med sig ungden här ungen till eh, till sitt hideout där man där han själv är tillsammans med en annan unge som heter Tipo. De här eh två är tjuvar som bor i en stad eh, eller bor utanför en stad i en skog utanför en stad och det är det som hela hela storyn börjar. Vi vaknar upp efter ett tag i den här i den här huset som man bor i då den här träkoja nästan uppe på en liten grej. Och Här börjar spelet och vi får börja styra ur ju den här blåhåriga lilla ridbara net som vi som vi spelar som. Så vi börjar och vi går ju runt bara i en jättestor alldeles för stor tröja. <laughs> ja. Så man går runt och sen så leder man sig vidare till den här lilla byn som bor i utkanten för vi har hört ett ganna att de de ska in till byn för att se eh, ifall man kan hitta någonting att äta. Så att vi kommer dit vi får träffa Ray och Tepo liksom lite mer på riktigt. Lära känna dem. Lära dem känna vi lite bättre och eh de rånar en en butik för att kunna skaffa lite kläder till kläder till dig eftersom du inte har några kläder eller rustning eller sånt. Så du får ett svärd och du får lite rustning och du så att du får liksom vara med i att det är deras gäng nu eh uh -huh. de kommer då på att de de vill inte de kommer inte komma komma åt någonting i stan för alla är på för high alert så de sticker till en liten väg istället och det är för att rona någon förbipasserare. Och i den här i den här vägen så råkar man då första första förbipasserande råkar vara en jättestor buffig kille som kallas för Banjan lite mer gubbe. En gubbe är nog ja men precis, en gubbe som är stor och stark och så definitionen på skogsuggare kan man säga. Ja. Och det går inte så bra att råna honom. Eh men han är på väg ifrån staden då vid den, den här vägen eller och då ser ju eh Ray och typa sin chans här att men vi sticker och rånar honom i hans hus. Så att man sticker iväg och gör det. Visa sig att det var en dum idé för att Banyan kommer tillbaka. Ja. Och verkligen spöra skiten nu. Men... Så och han eh, försöker då lära lära oss en läxa att man kan inte bara springa runt och stjäla saker från folk utan man måste jobba för sin grej. Så han skickar iväg Ray på ett uppdrag eh att Haj eh, Hajel ha är ett monster som terroriserar staden och stjäl liksom mat och och för, har ihjäl, har eldjur och såna saker. Och när de när man själv då får börja kontrollera igen så får vi vi får hugga ved istället de här barnen som man typo och en själv får hugga ved istället Ja det är ju klart han kan ju inte skicka två barn till att döda ett dödat monster. Krisus. Sen Ray blir väg skjutet mot monstret som är den vuxna då. Ja eller, eller mer vuxnen äldre ungdom eller ungdom är det nog skulle jag ja, säga. Man. Och eh, man sticker i alla fall efter man har huggt färdigt då så sticker man själv iväg för man vet ju vart Ray är så man vill sticka dit och hjälpa honom så vi sticker dit eh Ray blir småsur på att man har stuckit hit och hjälpa dem. Vi vet inte förstår inte riktigt varför. Eh och sedan så vi hjälper dem i alla fall att döda det här monstret. Visar sig dock att i slutändan är det här monstret, eh, jag ska nog inte spoilera det. Här. Nej. Det, jag vill inte säga det det. det. det det finns en sak som är väldigt hjärtegripande med det här monstret i ja. alla fall. Och när man kom, man man dödar monstret och man kommer tillbaks till staden och blir hyllad lite som hjälte. Och que det gilla ju Tipo och Ray och en själv lite granna. Och man får ett tips på hur man skulle kunna hjälpa staden ännu mer. Och det är ju då genom att eh råna eh göra liksom en göra en Robin Hood grej och råna eh borgmästaren som är i stan som har övertaxerat eh, befolkningen alldeles för länge och eh, tar alla rikedomar för sig själv innan befolkningen runt omkring knappt kan äta för dagen. Lite prinsjon. <laughs> lite prinsjon så att det blir en liten Robin Hood-story där. Aj man. Problemet är ju att när man har gjort det här så visade det sig att det var kanske inte så bra. Det var kanske lite farligt till och med för att ingen eh, ingen vill ta emot de här pengarna. De tycker vad har ni gjort? Vad är vad har ni gjort för att folk folk i byn blir om vad de här pengarna kommer ifrån och att den kommer från väldigt shady människor. Ah. Och det märker man själv när man då bestämmer sig för att fly staden för att eh, man inte vill ha konsekvenserna för det här och man vet att eh, man pratar om att sticka till eh, till Windia som är dess, liksom huvudstaden i i området då. Och när man kommer tillbaka till sitt hem man ska ju bara liksom hem och hämta liksom proviant och sina saker så märker man att oh shit det brinner. Och o hjälp det brinner va? Ja, det brinner och man undrar va oh, nej vad är det som händer och man möter eh två stycken väldigt buffa enhörningsmänniskor som heter Baljo och Sander. Oj, oh, jag hade glömt av dem till nu. <laughs> ja, nu ja, nu nu fick jag tillbaka lite minnen här. Jajamänsan. Och de här två buffiga enhörningsmännen, de de sopar barnen med. Oh. Ja, de är anlitade muskler utav den här maffiabossen. Och ja, man man, man blir man man antar att eh, Tipo och Ray har blivit mördade för och att man själv är den enda som är kvar för att det är det som Banjan berättar för henne men man vill inte riktigt tro på det utan man vill fortfarande följa spåren tas det till Wind, eh, Windia för att det var där vi sa att vi skulle till och det är där som jag tycker att det riktiga spelet börjar. Det kanske låter som att jag har pratat mycket men det är det som jag känner att det är det som spelet börjar på riktigt. Ja, men jo men jag håller med dig om det. Här. Och eh, efter det här så tänker jag inte berätta något mer konkret i alla fall jag tänkte prata lite om om olika system som finns i spelet. Eh men här börjar storyn på riktigt. Du ska ta dig till det här och här har vi redan börjat få se karaktärsutvecklingar eh i i en huvudkaraktär för i början när du slåss i i spelet så vänd liksom i, i din karaktär vänder sig bort och liksom viftar med med svärdet bara. Eh och helt febrilt men när man kommer till den här delen så börjar eh, börjar karaktären bete sig på ett annat sätt. I Idelanimationerna är inte att man står och petar sig i näsan längre utan man står och ser liksom lite tuffare ut, äter ett äpple och lite såna saker. Och tuffare till, tuffar till sig, lite och lite senare så märker man också att eh, man st står inte och viftar och vänder bort huvudet utan man står konfident och liksom attackerar och skyddar sina sin, sina vänner liksom helt precist. Så att du du växer till dig lite, alltså karaktären växer till sig och det märker man i, Även i så i små gris små hajar små... och dylikt. Precis. Jag tycker det är häftigt. Ja, i men jag håller med dig fullständigt. Det finns lite olika häftiga saker att göra i det här spelet. Till exempel en sak som jag har spenderat många många timmar i i det här spelet är att fiska. Ja, i men det finns ett fiskeminispel och fiskarna går att använda till saker eller de flesta fiskarna går att använda till olika saker som healing eller eh använda som typ attack items beslänger jag eller gör eldskada eller vindskada eller annat såna här saker. Och inte nog med det, det är väldigt väldigt kul. Ja, precis, <laughs> precis. Så att det är det jag har spelat i i många många timmar. Det finns ett ett system som jag alltid har fascinerats av. Mm. Det är ju det här lärar-systemet. Precis. Du kan skaffa en lärare eller mästare och du får lära dig olika olika magier, olika saker. Men det räcker inte där utan när du har en mästare så kommer du när du levlar upp så levlar du upp på olika sätt för att den första mästaren du kan få eh, är en magiker. Och den här magikern gör så att du du kan lära dig väldigt olika magier, men utöver det så är det så också att när du levlar upp så levlar du snabbare i magi och intelligens, eller MP och intelligens, men inte lika mycket i i power. Ja, mannen. Så att du får ju välja där då. Vill jag lära mig de här skillsen och öka min MP eller vill jag bli starkare och slå hårdare när jag levelar upp? Och sen vill jag även minnas nu efter hur länge jag spelar här. Mm -hmm. Men jag vill även minnas att du var tvungen att besöka dina mm -hmm. lärare. Du var tvungen att, du är tvungen att gå tillbaks och besöka din lärare efter att du hade uppnått några levelar för ett lärare i de här folk, de här olika ja, spetsarna och så där. Vilket innebär att du kan få färdas över halva världen för att du valde en lärare som är tjotta hey bort. Jajamensan. Men det kan ju vara sin fördel beroende på vad den läraren kan ge dig. Exakt. Exakt så är det och precis som se att eh, du har en magiker i ditt party. Då kanske du vill ha den här läraren även om du kanske inte kan ta det tillbaks och lära dig själva spellsen så kanske du vill ha den ändå för att öka din MP snabbare. Sansen ja precis. precis. Så att det finns det och det finns massa såna här lärare genom hela spelet och det det, det ja. Och alla de alla de lärarna är ju helt fantastiskt roliga också. Ja, jag menar sen. Det är väldigt väldigt mycket väldigt fina och sköna karaktärer i det här spelet. Ja, i ditt party består ju utav tre karaktärer och eh, du kan kommer kunna du kommer stöta på så pass mycket karaktärer som du får med dig att du kan byta ut och köra olika eh builds kan vi gälla ja, det ja, precis olika teams liksom ja, olika man. party party uppsättningar av olika med olika skills då. Eh jag tänker inte gå in på dem för jag tycker att de karaktärerna behöver man upptäcka själv jo. jag tänkte bara att jag går igenom de karaktärerna som vi träffar i början av spelet. Eh det finns ju också en sån här sak som är eh, i overworlden så finns det så att du kan gå in på och göra olika saker i du kan ju antingen så går du in på en ja men i en by eller i olika såna här saker. Men du kan också mitt ute ingenstans kan du se att det kommer upp ett ö, ett ö, utropstecken över dig. Och där kan du då gå in och en, trycka på liksom enter kan man säga. Och det gör du genom att trycka på kryss så kommer du in och då kommer du in i en ö, fyrkant av en liksom skog eller öken eller vad det vart nu är du är i valet för område där du går in och där kommer du kunna hitta ett item och möta lite olika fiender. Det är ett väldigt bra sätt att grinda lite granna på ifall du behöver komma upp i level samtidigt som du också kan hitta the random items. Ja, det är man. It's nice. Jättebra. I början till exempel så kan du det är olika item som är liksom specificerade för olika områden då, men du kan hitta liksom allt ifrån eh flöten till till dina rods till att du hittar vitamin som är ett väldigt bra healing item eller healing herb som är liksom där emellan eller antidote eller andra såna här liksom standard eh, items som som du kommer liksom använda en hel del utav. Ja, jo. Så att varje gång du går in på en enter så är du garanterad ett item och sen så är du garanterad lite fighter där och ja, nej det är ett väldigt bra sätt att att ha att alltid kunna gå och, gå och grinda ifall du skulle behöva det för pengar eller för experience ifall du skulle behöva det någon gång. Nu är det ju ganska välbalanserat så behöver inte grinder så mycket i det men ifall det behövs liksom. Sedan så har vi också en annan sak som kommer mycket mycket senare i spelet men jag vill fortfarande prata om det för jag tycker det är väldigt väldigt kul och det är eh, Fairybynn. Man kommer till en by där du har fairies och den byn kommer du kunna hjälpa att bygga upp. Ja, genom att genom olika jobb och liksom så att det blir en liten så här stadsbuilding simul, sim sim i. Ja lite micromanaging. Precis i det här och det är också baserat på när du går upp i levlar och sånt där och så kan du komma tillbaka och göra olika saker och saker har ändrats, saker har kanske byggt ut och så vidare och så vidare. Och jag tycker att hela spelet är väldigt bra på att göra såna här olika små andra segment i spelet som du kan använda och förbättra dina karaktärer, du kan eh bara ha någonting annat som bara, men jag känner inte få gå på min story nu. Jag vill göra något annat. Jag vill gå fiska liksom. Jag liksom jag vill gå till Feri. Vi nog bygga upp den lite granna. Jag vill eh göra det här det här och det här och sedan också det är inte bara gå hit slå på bossen och gå vidare utan vissa gånger så kan det vara gå hit löst lite pussel för att det vakter i det här området så du måste ta, liksom som du måste ta dig förbi Och varje vakt så måste du ta dig förbi på olika sätt så att du måste komma på olika sätt hela tiden. Att, för du kan inte muta alla vakter utan du kan kanske muta en vakt och en annan behöver den här, den här grejen och en annan behöver göra så här och så vidare och så vidare. Så att du får avbryt i liksom själva, ja men, bara gå och slå på saker. Jajamän. Så det blir liksom pusseldelar också. Jättebra, jättebra tycker jag. Ojo. Så att uh, ja, men det är väl det jag vill säga om det här spelet för återigen precis som vi pratade om här tidigare jag vill inte gå in djupare ja, på storyn men... egentligen så vill jag det egentligen vill jag sitta och prata om alltså karaktärsutveckling och ja, allt som helst som Ja, precis. Det är lite det här med karaktärsutveckling. Mm. Om man går in på main karaktären. Ja. För för vad vad är han? Han är ju en drake. Vad gör han alltså du du nämnde att han har något svärd. Är det precis. det man gör hela spelet? Jag menar han springer runt och slåss med ett svärd. <laughs> Nej, det det det har du faktiskt rätt i. Jag har en anteckning här som jag har missat. Ja, ta, jag, ta jag tänkte faktiskt. det. Jag har sitt och väntat på det här ja. snacket, vet du. Nej, du har helt rätt. Han man är ju en drake och man eh man i den här delen som jag pratat om nu så så märker man inte av det särskilt mycket för att man har inte de krafterna tillgängliga till sig riktigt riktigt just nu. De kanske inte har vaknat, precis. De är latenta. Eh man kommer lite senare in i spelet, eh, inte alls mycket senare utan väldigt strax senare in i spelet här från när vi avslutar där du får din första eh, gene, din första drak gem kan man säga. Och med den här kan du då använda för att eh transforma till en draki. Ja, men Och i början så kommer du bara ha tillräck med jeans för att kunna bli den här babydraken som du är från början då men du kommer också kunna i det i det här systemet kommer du kunna växa och bli större drakar. Du kommer hitta jeans som är gömda ja, jag vill hela världen. Det är inte säkert att det liksom det är inte straight forward att du hittar alla utan du måste gå in på vissa ställen, du måste utforska, du måste hitta det är, det är ju en av, du vet det här när man vill 100 grejer. Mm. Så är ju en av de roliga grejerna i i Breath of Fire 3 då, mm. det är ju leta efter alla de här drakkrafterna. Ja, ja men sen och de gör jättemånga olika saker. Vissa gör så att du ökar din MP, vissa gör så att du ökar din attack, vissa gör så att du kan göra det här och det här. Och det bästa av allt med hela det systemet. Ja du kombinerar ihop dem för att göra olika saker Precis. och du vet inte vad du får förrän du har utforskat och testat det i fighter. Precis. Jag älskar det. Det är helt fantastiskt. Och en av mina absoluta favoritgrejer när du kommer till de här jeansen så måste jag um måste prata om det är att du du hittar du hittar den gem som kan göra att du kombinerar du blir en hybrid drag dra varade sig med baserat på vad du har för karaktärer i ditt party. Precis som att få lite delar av dem också. Precis. Vilket gör det ännu häftigare. Ja, jag menar, det går coolt. Amen. Det är fruktdansvärt coolt system och det är värst dumt att jag bara missar att prata om Nej, det. Nej, men det är ingen fara. Uh, du, du, det är det där för vi två. Ja, men det är ju det är ju en av de absolut <laughs> häftigaste sakerna med hela spelet, det är hela ja. systemet så att jag uh, egentligen. Uh, uh. Och ja, uh, uh, är också, uh, det också det det är riktigt coolt. Ja, det är ett grymt spel. Det ligger som sagt det ligger med på topp 5 listorna. Mm. Och i, i ja, precis. Ja. Det gör det. Det det gör du definitivt. Jag, jag höll på att säga någonting där som är lite spoileraktigt så jag ska inte säga det men Nej, precis. Det tystnar. <laughs> det det är, det är så bra och är det folk som har spelat det här spelet? Ni märker ju hur mycket jag vill prata om det egentligen. Så <laughs> är det någon som spelat spelet tidigare så får ni jättegärna höra över till mig så kan vi sitta och prata jättelänge om det. Ja, jävlar. Det det är ett helt fantastiskt spel. Breath of Fire 3. Oj, oj vilket spel. Det är ju det, det är ett otroligt spel rentav. Mm. Capcom vad hon kan. Ja, otroligt, otroligt. Nej, det är det som sagt, det spelet ska avspelas. Ja. Breath of Fire 3. Det ska spelas lika mycket som det ska spelas Wild Arms så enkelt är det. Precis. Som sagt, det är båda på på båda topp 5 i alla fall. Ja, jamen, visst är det så, båda ja. spelen. Ja, jamen. Helt helt fantastiska spel. Åh ja. Och med detta så börjar ju vi närmar oss slutet på det här fantastiska avsnittet. Ja. Och vi gör ju som vi brukar göra när vi kommer till slutet av våra avsnitt vi drar lite nyheter. Ja, det är klart vi gör det. Ja. Så jag tänkte att jag börja med en nyhet för för för väldigt länge sen mm. så pratade vi om ett free to play spel som hette Don'tless. Ja, precis. Så, som är ett free to play cartoonaktigt alla Monster Hunter. -spel. Precis, ett monsterjägarspel. Precis. Eh nu är det så att eh den 21 maj. Ja. Så släpps det. Och är färdigt. Ja. Ja, i men och det kommer till PC, Xbox One och PlayStation 4. Det är ju låter fantastiskt bra. Ja, i men och i framtiden är det även tänkt att det ska bli crossplattform som vi get så hypad över. Det vi älskar att det är crossplattform. Ja, men och även en switch version är planerad. Den kommer ju inte att släppas nu utan nej, nej. det är planerat. Ja, men switchen och går halka efter i i vanlig ordning liksom. Ja, precis, det brukar vara så. Eh, ja. en sak som stör lite människor som jag tycker är ganska roligt ändå. Eh, ja. det är ju då att nu kommer ju Epic Games in i det hela igen. Det är klart, alltså de ska in med sina kladdiga fingrar och talla på det. Här. Ja, så till PC så kommer ju det här vara Epic Game exclusive. Ja, ja. Det det är ju fortfarande free to play. Ja, ja. Men jo. man får köra det via Epic Game. Ja, det det är ju Det är ju det är ju några ord som man läser när man när man försöker hålla koll på nyheter och så nu för tiden. Ja, så är det ju väldigt ofta att du läser Epic Game exclusive. Det det ja, börjar jaman. nästan bli lite parodiartat nu. <laughs> ja, precis, faktiskt så att det. Precis. Ja. Så då ja, nej men det det Jag jag ser fram emot det här. Jag alltså ja. jag har ju inte spelat det här på väldigt länge. Jag har ja. följt lite uppdateringar och dylikt. Mm, mm. Och det har hänt så mycket i det här spelet sen jag spelade så jag är ja. ju börjar ju bli riktigt sugen på att köra igen då. Ja, vi får väl göra det här, du och jag tillsammans. Jag har inte spelat alls. Nej, precis. Och så... nu nu har ju du fastnat för Monster Hunter-serien så det här kanske vore något. Precis. Och när vi ändå pratar om Monster Hunter då så är det ju faktiskt så att de har en free trial för tillfället. Oh, det är också nice. Fram till den 20 maj. Så om du har Playstation bara dock. Ja, ah, okej. Okay. Så om du har PS4 och har Playstation Plus då kan du nu ha en äh, gratis trial på Monster Hunter World. Ja, men på tal om att vara exklusiv. Precis. <laughs> var väldigt... bara, bara trial på PlayStation. Ba bara trial på PlayStation om du har PlayStation Plus så att det är väldigt exklusivt. Ja, precis. Eh äh, sen så är det ju också då i i nyheterna nu. Vi såg ju i i PlayStation's senaste senaste vad heter det State of Play som de har som är deras shower de visar upp lite liksom kommande saker och så där. Ja, men. Så såg vi ju då reklam för Monster Hunter World Iceborne. Ja. Och det såg ju häftigt ut. Det är en ny biom som kommer till precis som de här öknen och jungeln och så som vi har haft förut. Så kommer det till en till med ny story och det kommer nya häftiga monster och det verkar också som att andra monster kommer in i de andra gamla sektionerna. Aha. Förhoppningsvis kommer ju några nya Elder Dragons med det här också så att vi vi hoppas på det. Det här låter riktigt drymt. Ja, och och nya kläder och pallikokläder och liksom allt ja, allt all sånt mean, där. Ja. Eh, den stora nackdelen med det här då, det är ju att man kommer återigen behöva dras med sin sin hjälpreda, oh, sin händler. Så men henne hade jag nästan förträngt. Precis så att vi kommer att gå tillbaks dit, men ja, så så ser läget ut. Ja, oh, nej men det ser vi fram emot. Ja, vi är as hype för det. Eller jag är as hype för det i alla fall. Och jag vet ju också att Mikey, våran britt som vi brukar prata om, ja. han är väldigt hype för det. Här. Ja, det kan jag ju tänka mig. Eh, är det här en uppdatering eller är det DLC betala? Det är vad jag har förstått det som så är det en uppdatering ja. som kommer alltså gratis för alla som har Monster Hunter World. Ja, men det ser ju det ser jag ju fram emot ännu mer för att Precis. jag börjar bli lite trött på att minsta lilla extra grej till dagens spel Precis. ska kosta lika mycket som grundspelet. Ja. ja ja, men det Så så det någon när ett så här stort spel ja. går ut och gör en hel uppdatering så med en hel ny sektion gratis mm. då blir jag imponerad. Ja, ja, absolut. Aj man, <laughs> samma här. Eh när vi ändå är inne på state of play då som vi pratar om här så visar det sig upp en annan sak som tände eld på internet lite granna. Ja, alltså. Ja, ja men sen när det var ju Final Fantasy 7 remake trailern. Ja, vi har äntligen efter 4 år fått se lite mer utav Final Fantasy 7 remaken. Och ni säger lite mer som menar jag lite mer för det var inte mycket mer i fysiskt <laughs> det var det inte. Eh, uh, battle systemet fick man ju se lite mer av då och det verkar vara precis som vi som vi anade, det verkar det vara lite mer som Final Fantasy 15. Mer actionorienterat. Mer actionorienterat. Jag har faktiskt sett både både positiva och negativa kommentarer om detta. Mm. Folk vissa folk är jättehype för att uh, se det här actionsystemet implementerad i ett spel som de älskar, medans de många andra tycker att det här är ingenting kul och sen så är det många motargument fram och tillbaka när vi pratar om internettrolls här till. Ja, precis. Så så nät nätetrolls så är det ju fram och tillbaka med argumenter som ja ah, men har du ens spelat Final Fantasy 15 och liksom ja ah, det har jag gjort och jag tyckte inte om det och så vidare och så vidare. Så att mm jag vet inte. Jag jag jag jag, jag är så väldigt splittrad på det här på det här spelet. Jag är, jag är, delar av mig vill ju bara att det ska vara exakt samma som jag hade det med eh med, med liksom så som jag vill komma ihåg det spelet och jag förstår att man inte kanske alltså jag jag jag försöker jag försöker förstå. Jag försöker få förståelse för för den här nya uppdateringen och, och att det inte finns någon idé att göra samspel om och om igen, men det är inte det jag vill ha. Nej, precis. <laughs> samtidigt precis. så samtidigt är jag aspepp för att se de här nya karaktärerna, se storyn och se hur de gör det, men samtidigt så är jätteledd att de ska förstöra någonting med det för att det är en så stor del utav min barndom eller inte inte det just att det är min del av min barndom, men jag vill att andra ska kunna få samma upplevelse som jag hade. Ja, precis, precis. Mm. Och grejen är att jag tycker ju att det vi fick se i trailern, alltså det är ju jättesnyggt. Ja, de har det. ju piffat upp spelet så in i bomben och ja, mm. oh, helt otroligt. Mm. Men det är ju som du säger. Det är, alltså det är ju inte mitt favorit fantasy 7. Nej. <laughs> jag jag är ju när det kommer till RPG ja. så är jag old school. Ja. Och jag tycker inte om det nya actionorienterade systemet i alla RPG-spel som släpps idag. Nej, nej. För det finns inte ett enda RPG-spel som släpps med det klassiska. Nej, ja, det finns ett par men det är väldigt väldigt få. Ja, inte inga AAA-titlar som jag hittat. Nej, det är ju alltså de RPG:n. Ja. Men det är ju det, jag, det är ju det är ju det jag får det liksom det enda jag kommer på nu är ju Ja, nu kommer den jag svår vad det heter bara för det. Nej men ja du fattar. Ja, ja men ja. Det det är ju Så det alltså, ligger det ändå ju ändå någonting i det att säga att det är inte är många. Nej nej, det är ju det, det är inte många och det Det gör att uh, mitt RPG-spelande dör ju mer och mer. Mm, ja ja. Jag, jag jag får ju sluta spela den genren och bara spela gamla spel ifall jag vill spela i den genren. Ja ja, och det är ju inte det är ju inte bra. Nej, jag tycker det är lite synd. Jag förstår att det finns folk som vill ha det nytt och gillar actiongrejen. Mm. Men att låsa det på att bara ändra hela genren till action, mm, nej, det. Och då då pratar jag inte specifikt om Final fantasy 7 utan nu pratar jag lite generellt. Ja. Det för det finns ju mer folk än bara jag som gillar det gamla systemet. Ja, ja, visst är det så. Det är ett mer avslappnat system, men det är samtidigt det avslappnandet som stör den nya generationen mm. folk. Jo, det det jag tyckte att de gjorde ju de har ju ett weight system i Final Fantasy 15 och det ser vad jag tycker att det är så ser det lite ut som att de har det i det här också så du får lite av alltså du får en blandning utav det här nya action uh, hela tiden trycka på en knapp och vinna och det gamla det är inte det är inte alls lika mycket för att komma dit som man vill komma men det är liksom litet det är ett försök att möta en halvvägs men även fast det inte är fast inte hela ja, vägen dit för, för grejen är att jag kommer ju störa mig på det så länge jag kan röra mina gubbar i fighten. Jo mm. jo men jo men det det kan ju vara så att de arbetar det eh ytterligare vidare mot åt det hållet så att du har ett weight system det, det, så här kan det vara det tror ni jag inte men det kan vara så. Det är bara spekulationer vi vet ju inte. Precis det kan ju vara så att man har eh lite så att du har det här weightsystemet och då får du eh då får du liksom ja men du får inputs att göra och sen så istället för att som i eh, i i 47 då du liksom har gubben på ena sidan och så så ser du allting i en tredje och de springer runt och gör lite saker ut ja men jag behöver inte styra gubben själv Men du behöver inte styra gubben själv. Ja men det är okej okay, för då det... är det inte ett action system. Nej precis. Men det är ju då då kommer du in då kommer du in i fighten och sen så börjar eh uh, liksom när du kommer in i en, en visst fighting area runt omkring fienden eller vad det nu kan vara eftersom det ska ju inte vara man ska ju inte gå in i såna här eh uh, vad säger att vad heter det? Det uh, är random encounters längre utan de skulle liksom det skulle kunna se dem på kartan av någon anledning. Ja okej. Okay. Eh uh, ja, i alla fall. Men det, det kan ju vara så. Det kan vara så. Vi vet inte. Jag vet inte. Men det hade varit ett, ett liksom rimligt sätt att möta den gamla liksom publiken på något sätt på halvägs. Vi får se helt enkelt vi, hur vi det får, kommer att bli. Vi får se, vi får se. Vi ska inte ska inte spekulera för mycket. Nej, nej. Men grejen är ju att eh, jag jag jag kommer ju inte liksom neka Sunderspelet och tycka att nej det här kommer jag aldrig köpa eller nej, jag, nej, nej. jag ska testa spelet och jag är öppen för att helt enkelt byta min åsikt om det är mm. bra. Ja, ja ja, absolut. Det, det, Visst är det så. Ja, så så det är inte så här att nej men bara för att de inte har mitt gamla system så bojkottar jag det. Nej nej, nej. nej nej, herregud det här är ett Och spelen jag har vuxit upp med jag ska spela de ni ja, byar vilket battlesystem de men har Ja det det är ju det är ju så det finns det finns ett par saker som jag jag kommer jag kommer ju spela färdig spelet utanom med jag kommer klaga på det. Ja, precis. <laughs> det är liksom det finns ett par såna saker som de absolut inte får bryta för bry, bryta mot i min åsikt, men ja. det har vi redan pratat om tidigare vi pratat ja, om. Ja, men och det, det kommer ni få höra ännu mer om i ja, podden Jensan. Jag spelat väl är släppt. <laughs> ja, Jensan och vi och i den här trailern också fick vi också bli på att det kommer komma mer information i juni, vilket jag då gissar på att det är i på E3 som det är ju i, i juni. Ja, men så givetvis så får vi mer får vi mer materialer, mer information på E3 i år. Det hoppas vi på. Vi hoppas på det. Och på tal om nya saker som kommer. Ja. Så har ju faktiskt mobilspelsutvecklarna Dena mm. eh jobbat ihop med The Pokémon Company eller ja. snarare de gör det nu. Ja, ja va. Arbetar ihop för att släppa ett nytt Pokémon-spel mars 2 eh 2020. Okej. Okay. Aj man. Oh, det var vad ni heter till och med för mig. Aha, aha. Eh, uh, för de som inte vet vilka denna är, så har de tidigare jobbat med uh, Super Mario Run, ja. Fire Emblem Heroes och en av mina favoritmobilspel, mm. Animal Crossing Pocket Camp. Ah. Ja, jamen. Vi kidjor att jobba. Wow, det är ju dom. <laughs> <laughs> och de håller samtidigt på och jobbar med det kommande spelet Mario Kart Tour. Mm. Så så det är ja. Ja, ja. Jag jag ser fram emot det här. Det alltså jag vill ha ett nytt Pokémon mobilspel så lite. Ja, det kan vara intressant. Ja, vi hoppas på att det kommer bli alldeles kanon. Ja, jamen. Tales of Symphonia. Nä vi hoppas vi hoppar helt och att det 달라 hallet så eh har ju Tales of eh, serien inte Tales of Symphonia nu pratar jag helt goda men Tales of serien eh har nu sålt 20 miljoner kopior mm. över hela världen. Ja. Jajamänsan. Och de har ju det är ju ett par år i den spelet eller liksom den har ju ett par år på nacken den spelserien och eh, den har ju ett par releaser också. Ja, ju mer. 16 releaser i main storyn och sen ett par spin-offs utöver det. <laughs> Så det finns ju ett par att ta av då. Och det senaste är ju Tales of BCEria som jag har pratat om tidigare här och det det det är ju de håller på och jobbar med ett nytt, men vi har liksom ingen information om någonting när det kommer till det så att det är ja, väldigt knyckigt så där. här. Och jag har håll på och jobbar med sen de annonserade det 2018 så att vi ja. vi får se, vi får se när det kommer. Ja, i mål vi vi väntar, vi väntar. Och när vi när vi kommer till internet? Ja eh och och spel så så vet ju det här troll igen nätroll. Mm, ja men. Men det man man man spelar CS, och Rainbow Six och såna här grejer och så får man alltid någon dum som ska komma och skjuta igen och riggen som är i ens egna lagkamrater och håller på att trolla sönder hela laget. Ja. Nu är det så att Rainbow Six inför ett nytt friendly fire system ja. för att stoppa denna sorts troll. Precis. Och de kallar detta för reverse friendly fire. Ja eh uh, och det innebär att du som skjuter på din egna lagkamrat tar skadan själv istället. Mm. Och det är ingenting som liksom börja på en gång eftersom friendly alltså man kan ju råka skjuta i stridens hetta, ja. råka missa och sånt. Ja, men det kan ju hända att alltså att någon kommer springa framför dig och du bara instinktivt reagerar för att någonting kom framför dig och skjuter det. Ja. Och och grejen är att det är inte aktiverat från början. Nej. Utan detta aktiveras först när du har skjutit för mycket på ditt egna lag. Precis. Eller om du har dödat dina medspelare. Ja. Ah. Så jag menar, ja, jag gillar det. Ja. Så... Det, det, det är liksom, okej, okay, du kan trolla en gång. Ja. Och sen får du skylla dig själv om du dör. Precis. Det är, det är bra att straffa dem. Ja, men det... För att det är ett lagspel. Precis, man ska inte hålla på och... Skjuta. Förstöra förresten av laget. Nej, nej precis. Förstöra förresten av laget. Du... Alltså okej okay, om du förstör din egna spelupplevelse men i detta mm. fallet förstör du spelupplevelsen för ett helt lag. Ja. Och det tycker inte jag är så rättvist. Nej, det tycker inte jag heller. Men Icred för för uh, Reverse Friendly Fire. Ja, det, det, det, det är lite lustigt nu det är säkert andra spel som har haft det här tidigare eh utan att jag har hört talas om det men det här första gången som jag hör talas om det här jag tycker det känns som en sån ja men det är klart att det skulle varit så här redan från början. Ja jag håller med dig om är lysande. Om Free Fire på överhuvudet om vi säger. Ja, precis så. Ja. Eh Sega köper nu upp 2point Hospital. Aha, aha. De har ju haft väldigt nära samarbete med varandra eh alltså typ eh, vad heter de? eh uh, Tupont Hospital har ju hållit ett uh, väldigt nära samarbete med Sega Europe under hela tiden som under utvecklingen och så eftersom de har varit med i Segas Searchlight program. Ja, i må. Och nu går de då över helt i Sega eh uh, in i det här företaget och de ska fortsätta jobba med de här eh liksom theme hospital-aktiga vibbarna inte just theme hospital men kanske en ny theme park eller liksom såna här ja, simuleringsspel liksom Ja men de har ju redan gjort det ny theme hospital. Ja. Det det är ju 2 point hospital. Precis. Så kan vi få ett 2 eh, point park nu då? Precis eller ett 2 eh, point city <laughs> liksom helt. Ja Ivan. <ajamän>. Nej <laughs> det vore jättehäftigt att få se nya versioner av bullfrogs gamla spelserier. Precis, gamla klassiker som Ja, Jonna. Ja, nej det det det ser vi fram emot att se vad de kan göra nu också med ännu mer backning från Sega då. Ja, precis. Eh så att vi vi vi är hoppfulla om framtiden. Oh ja. Eh sedan så kan det ju gå åt rörbetarna också. Det det man vet, vet man ju inte. Aldrig. Nej, det det är ju så när när större företag kommer in i mindre liksom. Ja, det, det kan ju gå åt järnspikar, men vi hoppas på att intervju vi hoppas på det bästa. Vi håller tummarna. Vi håller tummarna. Vi väljer ju oftast att göra det. <laughs> och då var nyhetssektionen färdig. Ja. Det var inte lika mycket nyheter, men det var nej. ändå toppen nyheter. Det var det väl. Det får man väl säga. Aj men och det aj det känns det känns så bra. Jag gör det. Jag är ja, lite amen. utmattad. Det har varit så det har varit ett långt avsnitt att spela in och ja, mycket att smälta och Men prata. Men samtidigt om och... är ju det väldigt roligt. Åh oh, ja. Oh, det ja. är fantastiskt. Och vi får inte glömma också att eh uh, du ska ut och resa lite. Jag ska ut och resa lite. Så vi skjuter så att uh, det kommer vara ett ett veckas uppehåll. Ja. På på kommande avsnitt då. Precis. Nästa avsnitt. Precis. Precis. Men eh, ni får ta det. Vi, ja. vi vi har ett privatliv utanför podden också. Precis. Eh men det här är ju ett nästan 3 timmar långt avsnitt så att vi hoppas att det här kan eh, hålla er eh ja, tills Hålla dess. suget, hålla, tills hålla, nästa hålla suget avsnitt så. Så <laughs> skulle det vara så att ni saknas för mycket så finns det ju alltid så att gamla avsnitt att lyssna på. Vi har ju gjort 50 avsnitt här i 50:e avsnittet nu. Ja, är det? det är helt otroligt. Ja. Vem trodde det? Jag. Ja. <laughs> jag gjorde ja. det. Det är ju första gången jag gör något sånt här så jag skulle väl inte säga att jag liksom så här bara, ja nej men ett avsnitt och sen bara ja 50 kommer vi göra. Precis. Nej, men jag är jättenöjd att vi gör det för ja det jag är lycklig varenda gång vi spelar in ett avsnitt samma här det, samma här. Det och fortfarande nu efter 50 avsnitt så är jag lika glad varje gång vi Jajamän. ska till studion. Om jag är inte nästan ännu gladare. <laughs> ja, precis. <laughs> det är jättefantastiskt. Ja. Vi vi finns ju där poddar finns att lyssna på. Precis. Och vill ni vill ni kommunicera med oss så finns vi på sociala medier och Discord och dit likt. Jajamänsan, vi påminner också att om ni vill se bilder från Comic-Con så ligger det uppe på våran Instagram. Jo, ja, precis. Där vi också är mest aktiva av våra sociala, sociala medier. medier. Så ja. vill ni köra kontakt med oss så är det lättast att få kontakt med oss där eller via Discord. Jajamän. Ja. Och med det så säger vi Game, game over man. Game over.